إن الحمد لله، الحمدلله وللتعلم وللتوكل، ونعود بالله من شروب أقصينا ونحيى آل عمارنا. من يهدي الله فلا بد لله، ومن يهله فلا هدي رحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. فإن أصلق الهدية كتاب الله وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم apabila urusannya muhaddasatuhha wa kull muhaddasati dida' wa kull dida'a mubara'ah wa alhamdulillah dalam sekali kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di surau yang mulia ini untuk satu perbincangan berkenaan dengan manhaj as-salaf as-salih Khususnya berkenaan dengan berkaitan dengan al tanfki dan juga al isidla. Tanfki iaitu pengambilan ilmu, isidla iaitu uh, penggunaan ilmu tersebut. Ada tajuk dalam kah? Eh? Ada. Tanah sebagai pegangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Sampai Terima kasih. Terima Saya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. saya kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Uh, berkenaan dengan okay. Berkenaan dengan Para salaf kita Dalam masalah Salafi dan istidlar Kita dapati uh, Salafus Talih amat jelas Berbeza dengan Golongan yang Bercanggahan dengan mereka Apa yang disebutkan dalam Kebanyakan kitab sebagai al mubtadiah Sadiah okay walaupun kataan itu mungkin agak berat untuk disebut ataupun untuk didengarlah oleh setengah orang tapi itulah kataan yang digunakan oleh Rasulullah SAW um, itulah juga kataan yang digunakan oleh para sahabat dan imam-imam selepas mereka perkataan bida'ah iaitu yang bercanggahan dengan sunnah ada beberapa perkara yang mungkin boleh kita tekankan pada pagi ini berkenaan dengan talafki dan juga istilah dan tetapi ngamilan ilmu dan istidlal iaitu penggunaan uh, ilmu tersebut. Antaranya ialah secara umum yang akan kita bincangkan di sini ialah qawaidut uh, tafkir wal istidlal dalam Islam, kaedah ataupun konsep pemikiran dan juga uh, pendalilan dalam Islam yang merangkumi lima perkara iaitu ta'zhimul uh, ilmi warraf'u min manzilatihi. Mengagungkan agama ilmu dan mengangkat uh, martabat ilmu, wazamul jahli wa tahziru dan juga me mencela kejahilan dan memberi amaran terhadap kejahilan itu yang pertama. Yang kedua ialah al-talafu tajarruduki al-bahthi an keikhlasan dan um, tidak bias dalam mencari kebenaran. Ketiga ialah tahrimul qawla 'ala Allah bil pengharaman berkata ataupun mengeluarkan kenyataan terhadap Allah tanpa sebarang ilmu. Yang keempat ialah aliyat sima um, hujjah wal burhan. Bermandap sentiasa di atas hujjah dan juga penyataan yang jelas alburhan. Dan yang kelima ialah al'amru bin nazari wat fi ayatillahi azza wajalla. Perintah supaya sentiasa melihat dan memikirkan tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, so itu lima perkara yang pertama kita akan mulakan dalam masa mungkin sampai jam tu betul? Okay, dalam uh, daripada sekarang sampai 10, 10 minit ke lebih kurang insyaallah kemudian kita akan berpindah kepada satu bahagian lain iaitu manhaj ahli sunnati fi talaqqi wal istidlal uh, manhaj ahli sunnah okey dalam talaqqi dan juga istidlal talaqqi apa yang kita sebutkan tadi iaitu pengambilan ilmu istidlal ialah pendalilan okey dua benda ini penting kalau kita betul dalam salah satu okay kita masih lagi tidak dikirakan sebagai betul. Kita akan bincangkan nanti. Ada tiga uh, usul dekat sini. Ada tiga usul. Pertama ialah ta'zhimul nusus syar'iyyah. Yang kedua ialah aliatimat ala sunnati sahihah dan yang ketiga ialah sihhatul min nusus. Ta'zhimul nusus syar'iyyah artinya ialah mengagungkan dan menghormati nas-nas syar'i. Nas-nas agama. Uh, merangkumi Dua benda iaitu Ta'zimu kalam min Nabi Mengagumkan kata-kata Rasulullah SAW Dan Al-Tasabutu Fika'il fi Sunnah Al-Tasabut iaitu um, uh, Memastikan perbuatan ataupun uh, aplikasi sunnah Memastikan aplikasi sunnah okay. Kemudian data yang kedua tadi Masyarakat kedua ialah Al-Aqtima da'ala sunnah si sahihah Berpegang kepada uh, sunnah yang sahihah dan di sini kita akan bincangkan sedikit berkenaan dengan uh, istidlal ataupun uh, menggunakan hadis-hadis yang raif Dan yang ketiga ialah Syih Hatufah Nusus Di samping uh, sunnah yang sahih kena ada kefahaman yang tepat okay? Dan di bawah uh, dasar yang ketiga itu ada empat perkara Adik timat alaban hajiz sahaba. Bergan, berpegang kepada manhaj sahabat yang pertama mana 3.1 ialah berpegang kepada manhaj sahabat yang kedua ialah maulifatul lughatil arabia pengetahuan terhadap bahasa arab yang ketiga ialah jemaah nususil wariyah filbabil wahid mengumpulkan okay, untuk mendapatkan pemahaman yang, yang sah yang sah yang sah ialah caranya uh, mengumpulkan nas-nas yang terdapat dalam sesuatu perbincangan dan yang kelima maulifatul makafil tafsir alislami Ma'rifatu Ma Maqasid tashri al islami Pengetahuan tentang Maqasid Maqasid iaitu ilmu tentang Maqasid yang aku nak terjemah Tujuan okay? ha, Tujuan uh, Pensyariatan Islam okay? So itu yang akan kita bincangkan Dan buku yang saya gunakan di sini Alaman Haji Salafi oleh Sidlal Bain Ahli Sunnati Wal-Muh oleh Ahmad bin Abdul Rahman Al-Suwayan al al Yang apa dia pun dia tak tahulah Okay, tapi saya bila saya perhatikan tu dalam dia Tak ada masalah Man haji telaqi wal istidlal Baina ahli sunnati wal mubis tani'ah Saya rasa bila baca buku ni uh, Teringin nak terjemah <laughs> Kerana banyak benda-benda Yang kita pelajari dulu Dia seolah-olah dikumpulkan dia, dia cakap sikit kemudian dia bawakan dalil Dan juga yang penting, yang lebih penting Iyalah dalil tu penting Tapi yang membantu lebih daripada tu ialah kata-kata ulama. Pasal kita boleh lah kan nak nak bawa dalil kan. Uh, contohnya ah uh, waqabud rabbaka hatta ya'tiyakal Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu keyakinan. Kita bawa dalil itu. Orang, uh, orang tasawuf yang gulan yang melampau pun dah bawa dalilnya sama juga. Nanti kita cakap kata ya'tiyakal yaqin maksudnya apa? Maut kan. Dia orang cakap apa? Al yaqin itu ialah tahap tertinggi dalam piramid ah uh, Uh, apa dia sufi iaitu al-ma'rifah okey ya yeah, syariah eh uh, syariah tareeqah haqiqah dan ma'rifah so ma'rifah adalah yang tertinggi dan maksud uh, ma'rifah itu ialah sukru jadi okay, sukru iaitu ke hai dalam bahasa inggeris hai kan apa dia al sukru sakranlah ke kemabukan okey dan siapa yang kekal dalam kemabukan itu dan dia tidak tahu dia tidak fahu kan Sahu makna dia tak sedar kembali Dia dia, dia dianggap gila oleh masyarakat okay. ha, Dan di situ berlaku silap di antara Tokoh-tokoh uh, uh, sufi kan Ada yang mengatakan uh, Dia tu tuduh saya tuduh saya gila Sebenarnya dia yang gila kerana kan? Kerana dia tak fahu balik Dia tak sedar balik Saya dah sedar dah dia yang tak sedar sebenarnya kan. So itu yang berlaku lah. lah okay, Mengikut buku-buku uh, lah saya cakap ni Ikut buku-buku dah bukan tuduhan lah okay? Okay. Uh, Jadi kita nak pergi kepada yang pertama tadi Iaitu berkenaan dengan kaedah pemik uh, takwil, pemikiran dan juga istidlal dalam Islam. Dalam rangka kita begin insyaAllah um, kalau di sini muka surat 21. Okey. <coughs> Pertama sekali ialah ta'zimu al-'ilm wa ilmu dan mengangkat martabat ilmu, wa zammu al-jahl dan mencela kejahilan dan memberi amaran terhadap kejahilan tersebut. Okay. So itu yang pertama Dalam Islam sebenarnya ilmu lah yang paling utama sekali Dan kejadian adalah perkara yang paling dahsyat sekali Banyaklah contoh-contoh ayat-ayat yang boleh kita ambil Seperti dalam surah Muhammad Ayat yang ke-16 Yang digunakan oleh uh, al Imam Al-Bukhari Untuk meletakkan tajuk uh, Subtopik kan yang panggil bab ba. Dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari Kitabul Al-Bab Al-Ilm Qabla Al-Qawli al Wal-Amal okay. Qalallahu Ta'ala fa'alab annahu la ilaha illallah fastat lil zambikah walil mu'minin okey ketahuilah wahai Muhammad bahawa jadi tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan minta ampun untuk dirimu dan juga untuk orang Islam untuk orang Islam yang lain jadi dimulakan dengan fa'lam kena tahu dulu bila dah tahu jadi tuhan yang berhak disembah melainkan Allah se ibadat itu hanya untuk Allah barulah kita minta ampun sesong masalah yang timbul ialah kalau kita minta ampun sebelum kita kenal siapa yang siapa Allah dia kan sifat cuba Allah kita tak tahu apa semua tak tahu tiba-tiba minta -tiba ampun. Jadi mungkin kita tersilap dari sudut a uh, tasawur ataupun dari sudut kefahaman tak Tuhan ni. Okey. So ayat ini adalah antara ayat yang digunakan dan banyak lagi ayat-ayat lain diantaranya dalam surah Al Al-Alaq. Kita letak yang masyhur-masyhurnya kan surah Al Al-Alaq ayat 1 sampai 5. -nam, -nam, iqra' bismi rabbikallazi khalaq. Yang kita kena baca dan baca adalah wasilah untuk mendapat ilmu. Dan antara uh, dalil yang menunjukkan kehebatan ilmu ini ialah dalam surah Al-Mujadilah Macam mana-mana disembuhkan Mujadilah ayat yang ke-11 Ya rta'illahullainina'a manuminkum walallainina'utul ilmat darajat Amat mengangkat di kalangan kamu orang yang beriman dan juga orang yang diberikan ilmu darjah-darjah yang tinggi okay? Baik, so, itu yang pertama sekali perbincangan yang pertama di sini eh, secara dasarnya Ilmu adalah satu benda yang diperlukan dalam Islam, bahkan merupakan satu benda yang cukup asasi dalam Islam. Okay? siapa yang jahil dalam Islam dia uh, martabat dia tidak tidak berapa tinggi. Okey, dan siapa yang berilmu akan diangkat martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Yang kedua ialah berkenaan dengan al-ikhlas. Keikhlasan wa tajarruddu fil bahthi 'anil haqq. Keikhlasan dan at-tajarrud tajarrud ni maksudnya tidak uh, tidak bayar tapi saya tak, saya cuba tak bayar tu kenapa saya tak tak jumpa lagi perkataan yang direct. Kalau ada boleh tolonglah. Ha. Tak bayar satunya apa? E, e, yelah, tidak beradalah apa ada tak satu perkataan. Kalau tidak berdiri maksudnya maksudnya duduk kan? Okey ha. kita tak nak yang tidak tu. <laughs> Sini cenderung tidak baya Baya tu cenderung kan So kalau kita nak jadikan hmm. Tidak baya Tidak cenderung Tidak cenderung Tidak cenderung Tidak cenderung Ataupun tidak cenderung Dalam satu perkataan Apa dia Faham eh Saya tak dapat Letak keluar pula Setakat ni Belum keluar hmm. lagi <laughs> Sajarut tu Saya ceritakan sikit Sajarut ni maksudnya Dalam mencari Al-Fahd al-Habd Dalam mencari kebenaran Sajarut tu ialah Kita tidak ada Kita tidak cenderung Ke mana-mana Kita tidak berpihak Saya berpihak Saya Perajudis tu Tindrong lah So kita akan sebut tidak perajudis kan Kenapa <laughs> nah, lah boleh Tidak perajudis, tidak tindrong <tid> Saya tak nak kataan tidak tu Tidak tu tak nak <tid> Faham kan Kita tidak berdiri Maksudnya kita sedap <tid> Haa gitulah. Kita tidak bias Dia kita Beli, <laughs> tak payah taklah. Tak apalah dengan <tuk> okay. kita, kita faham macam lah Malaysia ni perlu banyak Peningkatan lah Tak apa, cajarut Cajarut itu maksud dia Tidak payah Dalam mencari kebenaran Kalau kita nak contoh lah kan Kita Saya tak tahu Saya dengar Saya dengar ada orang kata boleh Ada orang kata tak boleh Okey. Dan orang kata boleh ni memang Kawan saya lah Yang kata tak boleh tu pula Nampak raya kan bukan bukan kawan saya <gat -kata> Jadi Kalau saya tak tahu oh, Hukum tu Uh, boleh tak boleh tak uh, sifat kawan dan musuh tu mengganggu saya sepatutnya kalau mengganggu maksudnya kita dah kita dah baiklah uh, so kita tak boleh bayar dekat situ uh, tak boleh terikat okey sifat so jangan dikaitkan benda-benda tu uh, itu yang disebutkan sebagai tajarrud fil bahthi anil haq Okay, dan ini pun kalau dalam uh, kajian ilmiah inilah yang disebut kan. Inilah yang biasanya digunakanlah. Tapi uh, kajian ilmiah yang dipelopori oleh ataupun yang biasa lah kan. Kita, kalau kajian ilmiah sekarang ni barat lah. Kajian ilmiah yang ada pada barat pun. Bila mereka nak nak uh, apply kan pada Islam. Dia akan jadi bias. Kita boleh tengok golongan orang lain lagi kan. Okay, dia belajar Islam untuk apa? Sujuan dia untuk apa? Majoriti Orang teknis, Bila belajar Islam tujuannya untuk Tidak bayar Tepat awal lagi lah Untuk nak Merosalkan Islam Okey Jadi ha, tu masalahnya <tuh> Okey Contoh lah kan? Contoh kita perhatikan kat sini um, Datang seorang Padri kepada Rasulullah SAW Mengatakan, Ya Muhammad, ni'mal qawmu antum. Wahai Muhammad, kamu semua adalah uh, sebaik-baik manusia. Dengan itulah. Memang betul kamu orang baik. Law la annakum tushirikun. Tapi masalahnya kamu buat syirik. Nampaklah. Direct kata itu. Okay? <laughs> Fakala Rasulullah subhanallah. Kan? Nadi mengatakan mahasuci Allah. Maksudnya, kami memang taklah buat syirik kan. Maksudnya, mahasuci Allah. Kenapa? Ya, kenapa Kenapa yang kamu tuduh kami ni Ataupun kamu mengatakan kami buat syiris Qala uh, Saquluna Iza halaftum Pateri tadi kata apa ya, Sebabnya ialah Kamu sering Kamu semua Iaitu umat Islam yang Sering berkata Bila nak berjumpa Wal-Ka'bah Demi Demi Ka'bah Wal-Ka'bati so, wal -ka Wal-Ka'bati Iaitu demi Ka'bah Qala Ah uh, Fatilah binti Safi uh, yang meriwayatkan hadis mengatakan fa amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an thumma qala innahu qad qala fa man halafa falyahlif bi Rabbil Ka'bah Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar tu dia, dia dia dia tunggu sebentar ataupun dia uh, berhenti sekejap di mananya dia nak apa orang kata sama ada wahyu sama ada wahyu ataupun dia nak perhatikanlah dia nak fikir betul ke okay? benda ni kan thumma qala innahu qad qala Uh, dia mengatakan sesungguhnya innahu qad sesungguhnya dia ni telah memperkatakan sesuatu yang benar. Faman halafa falyahlif bi Rabbil Siapa yang nak bersumpah, boleh nak sebut Ka'bah boleh. Tapi tambahlah bi Rabbil Jangan sebut bil Ka'bah, tak boleh. Ataupun wal Ka'bah. Demi Ka'bah tak boleh, tapi demi Tuhan Ka'bah. Okey. Orang Yahudi tu ada dekat situ lagi. Qul ya Muhammad dia kata, wahai Muhammad, ni'mal qawm u'antum. Orang terbaik, manusia terbaik ialah kamu semua. Betul. Law la annakum saja'aluna lillahi middah. Kalau lah, tidak kerana, tapi ada satu masalah. Kita terlihat sangat senang lah kan. Tapi ada satu masalah. Iaitu kamu melantik. Apa? Sekutu bagi Allah. Tak habis lagi. Tak habis lagi seguran orang Yahudi. Nabi mengatakan, subhanallah wa mazak adhim mengatakan mah Allah apa lagi kenapa kamu mengatakan demikian qala taquluna ma Allah wa shi'ta kenapa saya cakap begitu kerana saya dengar kamu semua mengatakan masya-Allah kan wa shi'ta masya-Allah wa shi'ta apa yang Allah inginkan dan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu inginkan apa yang Allah inginkan dan apa yang kamu inginkan dia masya-Allah wa shi'ta so, dalam dunia ni ada dua kan ada dua yang uh, asasi iaitu dalam dalam kehendak kan kalau kehendak menentukan sesuatu siapa Allah dan rasulnya Allah dan rasulnya masya-Allah wa shi apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki qalat fa amhala rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a jadi rasulullah tambun juga dia, dia, dia, dia berfikir sebentar ataupun dia berhenti sebentar kemudian berkata innahu qad qala hivyo yang apa yang disebut itu betul faman qala masya-Allah falyafsil bainahuma thumma shi ta ataupun fal yafsil bainahuma thumma shi Siapa yang dengan itu siapa yang nak sebut masya-Allah, okey dia kena bezakan. Okey, hendaklah disebut tsumma cita. Jangan sebut wa cita. Okey, perkataan ni satu, satu je kan? Wa ialah dan, tsumma ialah kemudian. Yes, okay? ha, so itu ceritanya kat sini. Uh, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, okey dan di sahihkan insya-Allah oleh Az-Zahabi dan Hakim dan juga Ibnu Hajar So hadis ni menunjukkan ada banyak karalah tapi yang berkaitan dengan kita ialah keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ni dia disebut dengan teguran yang, yang agak apa? Kan kalau datang orang-orang yang uji pada kita dan yang bermusuh dan kita tiba-tiba dia tegur kita kan kamu buat macam ni macam ni kita kata kamu dat kamu ni kan tak tegur saya kamu sendiri tu buat macam-macam jenayah kamu selesaikan jenayah kamu tu taubat apa semua baru datang tegur saya agaknya gitu kita cakap kan tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pada baginda yang perlu kita contohi apa dia dan siapa saja tegur kita terima wala jangan wala ya zrimanakum sya'ana ala an ta'jilu jangan jangan syanaan ataupun permusuhan yang Terdapat ya terhad kamu dengan satu kaum menyebabkan uh, kamu tidak berlaku adil. Okey? Ya adil itu hawa kerambulit berlaku adil lah dan itulah yang paling dekat dengan ketakwaan. Okay, jelas bagian yang kedua. Yang ketiga, Sahri mulkaun Allahi bila ini pengharaman berkata-kata bermaksud apa ini? Pengharaman berkata-kata mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan Allah tanpa ilmu. Okay. Kita boleh tengok surah Al-Araf ayat yang ke-33. Qul innama haqqo rabbiyal fawahisha ma zahara minha wama batan wal itsmu wal baghy bighayril haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma Katakanlah Muhammad, kita tengok benda-benda uh, yang diharamkan ya, perhatikan. Katakanlah kala wahai Muhammad, sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanku ialah al-fawahish. Fawahish ialah maksiat yang keji. Bukan maksiat yang biasa. Kan okay, maksiat yang ada, ada biasa, ada keji kan? Okey. <tutuk> Maqah harami nah wa mabaqan, yang keji sama ada yang jelas ataupun yang tersembunyi. Okey, satu. Yang kedua antism. Ini kira dosa lah. Okey, rasa dosa itu berbeza dengan dengan fawahish fahsyah. Cuba tu sebagai contoh liwat disebut sebagai fahsyah. Betul sebut Sebagai maksiat, sebagai ikrim, tak. Okey, kerana itu satu benda yang kecil. Yang ketiga al-baghy iaitu kezaliman. Tanpa hak, tanpa ke, tanpa apa? Tanpa tanpa sebab. Okey. Wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Dan dilarang juga mensyirikkan Allah sekiranya tak, tak, tak ada dalil maknanya kalau ada dalil untuk syiriklah maknanya memang tak ada dalil lah untuk syirik okey takkan cari takkan dapat sultan iaitu dalil yang, yang yang nyata untuk syirik dan lepas itu Allah buatkan wa an taqulu alam 'allahi ma dan diharamkan juga kamu mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan Allah benda yang kamu tidak ketahui okey jadi ha. so, ini satu benda yang Uh, uh, yang, yang penting juga nak keluarkan kenyataan tentang agama kena berhati-hati. Jangan kita disebabkan ya lah kita ustaz juga, kan? Dan kita ditanya, kita dah panggil orang tanya, kita kita tak boleh jawab. Lalu kita kalau tak jawab mesti apa? malu. Okey. Kalau kita sekalah kita tak ustaz kan tapi kita wakil kepada NGO Islam juga. Dia nak tak jawab pun malu juga kan. Okey ataupun kita sedang berdepan dengan orang kafir yang tanya kita satu soalanlah. Okey. So kalau kita tak jawab nampak dia eh, kamu ni janji lama dah Nak nampak kan tak pergi surau ni kan. <laughs> Tapi tak boleh jawab ni masalah apa jangan buat. <laughs> Contohnya kan. So kita disebabkan kita malu tu kita perkeluarkan jawapan yang kita tahu tak betul. Bukan jawapan kita tahu betul, jawapan yang kita yakin tak betul. So di sini rasa saya tak tahu. Okey nak lelak kutuk ke nak ke biar tak ada masalah yang tu. Ya. Okay. <coughs> Dan dia boleh boleh tengok surah Al-Isra ayat yang ke-36 dan wala taqul ma laysa laka bihi ilm innas-sama' wal-basara wal-fu'ada kullu ulaiha kana jangan ikut apa yang kamu tidak ada ilmu Tentangnya, sesungguhnya pendengaran penglihatan dan juga jantung hati ini semuanya itu akan menjadi akan ditanya tentang apa yang kita lakukan okey tu so, jelas dasar yang ketiga jangan berani mengularkan kenyataan dalam agama kalau tak ada ilmu kerana itu adalah tasawul ala Allah Mengeluarkan kenyataan terhadap Allah Sesuatu yang Allah tidak keluarkan Dan itu diharamkan Yang keempat Dasar yang keempat ialah Al-Niatiman al hujjah wal-Burhan Pegang kepada Hujjah dan juga Burhan Okey Hujjah dan Burhan okay. Burhan ini apa dia? Hujjah tu apa dia? Hujjah Bahasa kita pun ada Hujjah juga Burhan bahasa kita ada Burhan Udin lah Burhan tu tak ada dalam kamu Burhan Udin tu ada Seburuhan so, itu ialah dalil yang jelas. Dalil yang jelas itu itu adalah seburuhan. Dan hujah pun yang saya faham mak maksudnya begitu juga. <tuh> Okey. Kalau ada satu dalil yang jelas, kita kena ikut. Okey. Kalau dalil yang katalah, dalil yang tak apa-apa jelas lagi itu, itu ada pilar lagi, tak ada masalah. Tapi kalau dah memang jelas, nyata, macam mana, itu tidak ada lagi keuzuran. Fulhatu burhanakum inkuntum sajitin. Kalau ada, kalau kita berselitif pendapat, apa yang kita minta ialah burhan. Satu dalil yang jelas, yang uh, menegakkan uh, pendapat. Uh, pendapat dia. Okay? Salam, Salam. Okey. Ayat lain yang uh, itu dalam surah Al-Baqarah Ayat yang ayat 111. So kita memerlukan burhan dan kalau ada burhan kita terima. Sebagai contohlah kan, sebagai contoh kita perhatikan siapa Imam Malik rahimahullah. Bila ditanya tentang masalah kecil, masalahnya ialah uh, tasbik bainal asabi' bila nak berwuduk kan. Jadi kita dengar cerita ni kan. So dia kata kan tak payah. Maknanya kita buat itu je, tak payah nak nak nak, nak selang-selingkan antara jari ni. Okay. tiba-tiba bila dah habis majlis tu, seorang datang kepadanya saya ingat nama dia. Tapi, uh, periwayat tersebut mengatakan saya telah berjumpa dengan Imam Malik dan mengatakan sepadanya bahawa ada hadis. Saya meriwayatkan daripada si pulang-pulang-pulang bahawa Rasulullah mengarahkan supaya ditasbikkan. Ataupun bila ambil semayang itu, dibuat macam itulah. Takutnya maksudnya tersbik. Okay? Jadi, so, Imam Malik mengatakan sanat, hadis ini sanat yang sahih. Okay? Periwayat tersebut mengatakan... Uh, majlis yang seterusnya Bila ditanya tentang masalah yang sama Imam Malik mengatakan Ya kena buat Cuba bayangkan Tak lama lah maksudnya Sebelum tu kata tak ada Kerana dia tak ada ilmu Tapi bila ada sahaja buruhan Iaitu dalil yang jelas Fahid Dan nyata Dia terus terima okay, So kita pun sama Macam tu okay. Yang kelima ialah Al-amru bin nazari wa safaquri ti ayatillah uh, Antara keedah Apa kita sebut tadi uh, Pemikiran dan pendalilan dalam Islam ialah sentiasa melihat ayatullah ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Seperti contohnya dalam surah al Imran ayat 190, <mulau> inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahaari laayatil liuli albab. Sesungguhnya dalam kejadian penciptaan langit-langit dan bumi, uh, per pergan uh, apa dia? Kedatangan siang dan malam yang silih berganti Merupakan ayat ataupun tanda-tanda Kepada uh, orang yang Mempunyai halbab Iaitu apa ya? Orang yang berfikiran waraslah. Baik, di sini Kita akan dapatkan um, Kita akan dapatkan Kalau dalam agama ni lah, dalam agama-agama yang wujud Kebiasaannya agama Buddha lah, Yang akan dikirakan Sebagai agama yang waras Agaknya kot ha? Itu apa yang saya perhatikan lah Kan Bila datangnya seorang Apa dia mengenai tu Buddha dia mengenai apa Tami Buddha. kan Kita kan tengok dia Tawabok dia apa semua kan Dan kata-kata dia tu Kata-kata yang wisdom agaknya lah kan Kalau kita boleh sebut kata-kata wisdom Kalau dilihatkan pokok jangan tengok begitu sahaja Tengoklah daun-daun dia apa semua macam-macam lah -macam, kan okay? Benda tu ada tak ada dalam Islam Rasa-rasa lah Ada tak benda tu dalam Islam Hah? Tak ada kita tengok pokok, tengok gitulah ya, kan. Tu ah. Apa nak tengok satu-satu, nak perhati apa? Lebih-lebih apa? Lapah kan? Okay? Ada tak dalam dalam dalam Islam? Ada. Sebenarnya benda tu ada dalam Islam. Cuma mungkin kalau kalau umat Islam tak mengamalkannya, dia dan dibuat oleh oleh oleh apa dia? Umat lainlah. Maknanya dia dibuat oleh agama lain. Ah dia orang yang dapat lama. Kan? Okey. So itu satu benda yang kita kita kena perhatikan. Kadang-kadang kita tengok ada pemain yang mula sepak mengatakan, saya bila masuk Buddha, saya dapat ketenangan. Kita Islam tak ada ketenangan, kan? So, dia mungkin tak sampai lagi. Dan mungkin dia tengok bila orang Buddha, tenang. Tapi bila orang Islam nampak macam kucar kacik. Agaknya gitulah agaknya. So, itu mungkin masalah yang wujud dalam umat Islam yang perlu diperbaiki. Al-Amru bin Nazari wa Tafakurti Ayatullah Kita diperintahkan untuk sentiasa melihat dan memikirkan tentang kejadian Allah. Okey, apa yang Allah ciptakan tu kita kena sentiasa perhatikan. Pergi ke mana-mana, kalau balik tu orang tanya kita boleh jawab. Itu maksudnya kita orang yang memerhatikan. Bukan kita tengok hmm. waktu yang tak tengok daripada mula sampai atas tak, tak kita tengok. Sekali tengok tu pemerhatian ataupun uh, apa dia orang? Ah uh, Uh, penglihatan yang bersifat observasi Kita observe Tengok kan okay, okay. Keturau ni apa dia Contohnya kan So balik je, Orang tanya tahu lah Nak cerita tentang turaau ni Ataupun bila kita pergi ke mana-mana tempat Kita ziara okay, Fatih huqil'a uh, Bertedaranlah di muka bumi Walaupun dijelaskan oleh Tengah ulamak sebagai jihad Okey apa jihad Tapi bila jihad Bila balik nanti Kalau orang tanya kan Okey Apa yang kita nak ceritakan Tentang jihad tersebut Ataupun tentang uh, perjalanan kita Mesti umur kan Dia pergi ke hamsyah dia balik dia kata apa Bila dia cakap pada rumah, apa? Wahai Rasulullah, kami pergi ke Abishah, kami nampak gereja-gereja yang ada apa? Ada apa? Tak ada gambar. Jadi, bukannya dia masuk, dia, dia, dia tunduk, jangan tak kan? Dia masuk dengan perhati kan? Perhati tu dia macam ambil gambar lah. Okay? Mungkin boleh digunakan sekarang ni kataan photographic memory tu. Jadi, okay, so bila dia dah balik tu, dia akan ingat apa benda yang dia dah takat gambar kan kita boleh guna banyaklah telefon dan sebagainya okay. Tapi dulu tak ada mereka dan mereka terus menghafal dengan pandangan mereka. Ayat tersebut juga ayat yang uh, ke 91 ayat 191 allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi rabbana ma khalaqta hadha subhanaka qina 'adhaban nar. Okay, itu itu adalah sifat orang yang ulul albab. Uh, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wala wa junubihim masa tidur pun mereka akan sentiasa mengingati Allah mereka juga sentiasa berfikir tentang penciptaan langit dan bumi okey dan perkara tersebut akan menambahkan lagi keimanan mereka rabbana ma khalaqta hadha subhanaka fa qina azabannar pemikiran ni kita kena letakkan satu kaedah iaitu bila kita fikir tentang kejadian yang Allah ciptakan ni Benar tersebut mesti menambahkan iman. Kalau kita fikir dan, fikir dan fikir dan fikir dan fikir akhirnya kita berfikir siapa cipta ni? Oh ni cipta Allah itse sebenarnya kan. Okey kat orang uh, bumiputeri. Naik sikit langit ni Allah pun cipta. Okey, cakrawala siapa cipta Allah lagi. Dan lagi tinggi lagi apa dia panggil tu? Uh, yang apa dia? Ah uh, galaksi apa semua besar lagi besar lagi besar itu. Kita tengok dalam buku dia buat cipta. Lama-lama siapa cipta Allah kan. <laughs> sampai tahap tu itu adalah satu pemikiran yang tidak dibenarkan melebihi had manusia. Di situ Rasulullah mengatakan uh, hadis yang uh, lebih kurang maksud uh, syaitan itu akan sentiasa bersama dengan seseorang hamba mengatakan man khalaqa hadza man khalaqa hadza man khalaqa hadza akhirnya man khalaqallah. Sampai kita tahap tu, tahap yang dia tak sebenarnya dia tak perlu lagi dah cukup situ je fal yaqul la ilaa fal yanzahi wa yaqul hendaklah dia stop kat situ dan dia, dia istilah mengaku bahawa tiada tuhan yang berhak sembah melainkan Allah azza wa jalla okey cukup ya tu uh, kita terus kepada manhaj uh, ahli sunnah dalam talaqqi dan juga istidlal <coughs> pertama ialah ta'fifun nusus syar'iyah. mengagungkan nas-nas agama Antara ayat Quran yang boleh kita petikkan di sini ialah Surah Al-Hajj Ayat yang ke-30 Zalika wa wa mayu'azim Hurumatillahi fahuwa khairullahu wa'inda rabbih Demikian itu Sesiapa yang mengagungkan uh, hurumatillah, hurumatillah, hurumatillah Hurumatillah Boleh diterjemahkan kepada uh, Sama ada tunggu haraman apa-apa Cuba tengok sikit ada terjemahan tak? Ada buku terjemahan Surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Fa huwa khairul labu 'inda rabbi demikan itu adalah lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. Okey. So check pada pula perkataan hurmat dan juga ayat Surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Zalika wa man yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub. itu sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah setungguhnya perkara itu menggambarkan ketakwaan dalam hati hati mereka. Okey. So mesti ada sifat salvin. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kita mesti uh, ada sifat salvin. Kita tak boleh anggap contohnya Al Quran tu samalah macam kitab lain. Yang okay, menganggap tu saja dah satu dosa lah. Okay? Bila suruh bila kemudian lagi pun kita akan perhatikan. Bila Allah subhanahu wa taala antar wakil, kita anggap wakil Allah tu samalah dengan wakil mana mana gol. Apa? Hormat maksudnya? Al-Hajj ayat yang 30. Ayat 30. Dia bagi bab-bab atiklah kut. Pasal orang bayi Azim. Dan hormat. baca dekat sebelum dia. Demikianlah perintah Allah. Haah. Janganlah mengagungkan apa-apa yang Apa-apa lah okay? yang terhormat di sisi Allah. Uh, Allah. Ha -ha. Allah. Okey. Siapa yang mengagungkan perkara-perkara yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maknanya perkara yang Allah perintahkan, perkara yang Allah arahkan dan sebagainya, okey. Itu adalah lebih baik untuknya di sisi Tuhannya. So apa yang Allah berikan kepada kita, ajaran Islam tu, itu boleh disebutkan lah, sebagai karomahullah, okey. Kalau kita agungkan, artinya kita ada kedudukan di sisi Allah. Dan syiar pula ialah sesuatu perkara yang menggambarkan uh, Islam. Menggambarkan Islam. Dia bukan, mungkin bukan benda yang wajib. Tapi dia menggambarkan Islam. Contohnya azan. Okey, sebab apa yang... You are saying ya Allah. Mengagungkan azan. Okey, so, itu menunjukkan ada ketakwaan dalam hati dia. Ya? Kita akan perhatikan. Kadang-kadang orang -kadang, nak buat, buat bus, naik bas. Jadi, ada Mungkin kita naik kita kita pasang lagu dan sebagainya kan. Tapi bila dengar azan, kita buat apa? Kita kuatkan lagi. Takkan. Kita akan pelahaskan ataupun tetap terus. Okay. Kalau kita tengok benda tu Kita kena tahu bahawa orang tu Dalam hati dia ada lagi ketakwaan Masih ada ketakwaan okay. So jangan kita cakap orang yang Katalah yang dengar muzik contohnya Jangan kita kata yang dia tu tak tak bertakwa langsung Tak perhatikan bila ada syia Syia Allah pun dibuat okay. So daripada situlah kita Kalau kita nak dakwah daripada situlah kita masuk okay. Kita nak perhatikan sekarang ni Antara manhaj salam Radiyallahu anhum wa rahimahumullah. Berkenaan dengan Ta'zim uh, an-lusus Mengagumkan Nafs-Nafs uh, Syar'i Ataupun Nafs-Nafs Agama Antara ialah Ta'zimu kalam bin Nabi Mengagumkan Kata-kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Banyak Kisah-kisah uh, yang dibawa kat sini Tapi saya nak pilih lah Antara salah satu ke Baik, okay, contohnya Abdullah bin Umar radhiyallahu mengatakan berkata, Rasulullah sallallahu saya telah mendengar Nabi bersabda berkata, La Iza, Iza Jangan larang isteri-isteri kamu daripada datang ke masjid sekiranya mereka minta izin. Faqala Bilal bin Abdullah, ana dia, kan Abdullah bin Umar yang anak dia Bilal mengatakan wallahi la namna annahun demi Allah kami akan larang mereka okey sifat apa janda kan wirah tu uh, menyebabkan anak dia kata tak ada kami akan larang juga mana boleh Sejak, siap, masjid, apa kata, uh, dia dia orang pergi masjid macam berlakunya apa bang ada dan sebagai dia nampak macam-macam orang nampak dia dia nampak orang fa aqbala alayhi okay. abdullah fa sabbahu sabban sayyi'ah okey periwayat mengatakan abdullah Abdullah okay. tengok dia Mana tengah dia tengah cakap Tiba-tiba Nak ada buat, buat hal untuk. Dia tengok pada anak, -anak dia Dan si ya. dia, dia, dia caci anak, -anak dia cukup-cukup ya Itu caci Dia caci anak, -anak dia betul-betul si yan Caci yang Kira rapat lah <laughs> <Okay>. ah. <laughs> Masa niatuhu Sebahu mislah huqab Periwayat mengatakan Tak pernah aku dengar Dia caci orang macam tu okay. Kenapa? Kenapa? Okey lepas dia caci dia tu kena rapat ke dengan jawab waqalah uh, ukhbiruka rasulullah okey aku cakap kepada engkau tentang daripada Rasulullah kamu masih cakap wa taqulu aku cakap ni nabi cakap aku mengatakan nak aku cakap ni ialah daripada Rasulullah tak boleh larang tiba-tiba kamu berani uh, masih kamu apa mengatakan kami nak larang okay. itulah dia sebabnya apa dia kamu kena cacian tadi tu okey ha. saya nak tunjukkan di sini bagaimana seorang sahabat ini iaitu iaitu Abdullah bin Umar begitu apa dia mengagungkan takzim mengagungkan um, hadis Rasulullah sallallahu okay, alaihi wasallam kita seterusnya contoh lagi kita tengok di sini ya ah uh, Okey kita tengok wakil pula. Waqala Abu Sa'id, "Kuna 'inda Waqi' ibn Waqi' al-Jarraah." Kami di sisi uh, satu hari kami berada di, di sisi Wakil bin al jarrah Faqala li rajulin mimman 'indahu lil kepada seorang lelaki di sisinya, "Mimman yanzuru fil-ra'y." Okay. Okey, orang yang suka sangat dengan benda-benda logik ni. Logik tu, logik tu ialah anak kepada uh, falsafah Yunani lah. Uh, anak yang wanikah buat. <laughs> <laughs> asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani hadiyahu dan يقول Abu uh, Hanifa huwa, huwa muslah Okay Okey katanya di sini asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadiyahu uh, wakid kata wakid kata apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah uh, ishar ishar ni ertinya ialah um, Uh, apa dia Binatang korban tu Kadang-kadang diletakkan Di, di, di apa di sikit lah macam tahu kan Tahu kan macam ni Binatang korban okay, Macam mana kita nak tahu Pada binatang korban Kita akan tengok Ada torehan pada badannya okey Bila dia berdarah sikit Maksudnya ini adalah Ini yang akan kacau okay? Okay, Ini adalah binatang korban Seorang kan tahu Bila bila bila Nampak binatang tu seko-seko Jalan sini tengok ada kat badannya Macam ada darah sikit okay? Dia orang akan bawa Ke pergi ke macam jerap. Betul di semelihkan di sana. Okey. So, itu antara tandanya. Wayaqulu okay. Abu Hanifah wa Muthla. Okey. So wakil kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat benda tu. Tahukah Datuk Rasulullah bagi tanda, darak okay. sikit-sikit bagi tanda ada darah pada pada binatang apa ni? korban. Okey. Uh, Tiba-tiba ada lelaki tersebut mengatakan Uh, benda itu adalah muslah. Oh so, Abu Hanifah, buah muslah. Dan Abu Hanifah mengatakan itu adalah muslah. Muslah itu apa dia? Isteri enggak. Okay, muslah dalam peperangan badar, dalam peperangan uh, badar uhud, dalam peperangan uhud, badar uh, kita menang kan, dalam peperangan uhud yang uh, boleh katakan pembuluhannya kalah. Cina. Lah. Abu Syuufir mengatakan, Wa inni ara muslah dalam amur bia aku telah melihat muslah yang tidak yang aku tak perizapkan okey Itu apa dia muslahnyalah ialah uh, hidung dipotong telinga dipotong tangan dipotong okey dah nak lah uh, apa ni syair sudah dah mati kan okey kalau mati cukuplah kan tak ada tengah-tengah orang uh, surai sangat bila dalam dalam apa ni uh, peperangan badal dia orang kalah jadi bila menang sedikit dalam peperangan ugut dia orang buat apa Letik-letik cincang, -cincang sikitlah. Ah. Ha. Dia bukan cincang tak dia, dia tak cincang dia ah ha, potong-potong seninggit. Kalau cincang tu cincang itu kan tak. Dia potong sikit hidung sikit dia, dia nak kena Ah uh, cacat Okey. So aku khususnya mengatakan dia nak kata yang ini kan dia adalah komander kan. I, uh, uh, ini ar-muslah, ara muslatan. Aku nampak muslah tadi. Asyik yang aku nampak orang Islam yang mati tu ada yang kena ah uh, kena potong. Aku tak aku tak suruh yang tu. Pak, fagan semua semua kena tahu ya, itu bukan arahan general, tak. Itu askar-askar yang bawa bawah ni buat. Okey. So yang pentingnya itu maksudnya muslah kat sini, Abu Hanifah pendapatnya mengatakan itu adalah muslah. Bila menandakan binatang, ah mencacatkan, tak boleh sebenarnya. Okey. Qala ar-rajulu tadi mengatakan fa innahu qad ruya anak Ibrahim dan fa'i annahu qala al-sha'ru muslah. Lelaki tersebut mengatakan apa? Ibrahim al-Lakai kata isy'ar itu muslah. Isy'ar yang Nabi buat tu. Maka hmm. adalah muslah. Qala farai tu wakian ghazibah. Ghazaban syedidah. Abu Sa'id mengatakan aku melihat. Wakil marah dengan dengan sebenar-benar kemarahan. Fakala akulu laka kala Rasulullah. Okay. Bagaimana boleh? Bagaimana mungkin? Aku cakap Rasulullah berkata. Rasulullah buat. Wasakulu kala Ibrahim. Kamu datang kamu kata Ibrahim cakap, "Hai Ibrahim anak ini dia tadiinlah." Tadiin cakap, "Rasulullah dengan tadiin kamu nak bandingkan dia?" Ma. Okay. Ma. apa dia buat? Mak, uh, "Haquka ataupun ma uhaquka an tuhbath, summa la taqul hatta tanza'a an qawlika hadha. Aku ni taraf aku yang keluarkan hukuman. Aku akan arahkan supaya engkau ni dipenjarakan." Okay. dan tak boleh keluar sehingga kamu sariq balik kataan kamu. Okey, so itu kata-kata Waqi' rahimahullah. Dan wakil ini ialah imam ataupun guru kepada Imam Syafi'i. Shakautu ila Waqi'i tu ahidzi. Aku telah mengadu kepada Waqi' berkenaan dengan kelemahan hafalanku. Okey, so itu puisi dalah. Okey. So itu antara perkara yang menunjukkan banyak lagi sebenarnya yang menunjukkan bagaimana a uh, Salah dan salaf rahimahumullah wa radhiyallahu anhum mereka mariah loski <laughs> bagaimana jangan kuat sangat eh? Bagaimana uh, salaf radhiyallahu anhum menekankan dan uh, mengagungkan uh, rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian satu lagi apa dia attasabbutu fi fa'il sunnah so ini 1.2 lah kan 1.1 ialah mengagungkan kata-kata Rasulullah 1.2 ialah uh, berhati-hati ataupun apa kita sebut tadi Me uh, mendapatkan kepastian dalam aplikasi sunnah. So kita nak melaksanakan sunnah kita kena pasti bahawa itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Okey, kita dah faham. Yang dimaksudkan dengan tasabut ialah begitu teliti ataupun sejerta telitilah pandai saya terdekatannya pada kita sesuai teliti. Teliti dalam pelaksanaan sunnah. Maksud teliti ialah, teliti ialah, kalau ada satu kataan tambah pun kita kata itu tak betul. Walaupun kataan itu betul, walaupun kataan itu baik. Nampak tak? Kita, kadang-kadang kita, kita tak kesah kan, maknanya kalau bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa salahnya kan, betul? Kita nak baca, nak baca Quran, kita baca apa? Selepas a'udzubillahimmanasyaitanirrahim, kita baca apa? Ha? Kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita nak makan sekejap lagi, kita baca apa? Hah? Bismillah saja. Tak boleh Al rahman Rahmanul Rahim Kalau sebab so, boleh tak Saya ikut sunah kan Bagaimana? <laughs> boleh tak? Boleh atau tak boleh? Bismillahirrahmanirrahim Nak makan Bismillahirrahmanirrahim Boleh tak? Boleh atau tak boleh? Tak boleh? Kalau <laughs> orang nak buat Tak, tak, boleh? tak boleh? Satu Malaysia buat salah. <laughs> okay. Kita dapati Kalau Apa yang Nabi sebut Contohkan Apa yang Nabi sebut ialah Ya Ghulam Kul Bismillah Wahai Ghulam Okey anak angkat dia Itu Umar Anak kepada Umur Salamah, Wahai Ghulam Sebut Bismillah Kul Bismillah Nabi tak kata Kul Bismillahirrahmanirrahim Ya Ghulam Kul Bismillah Wa Kul Biamir Dan makanlah dengan Sangat kanan kamu Wa Kul Mimma Yadik Makanlah yang dekat sekali kita okay, Jangan pergi kan, kan. okay, makan dekat sekali. Daripada situ, kita dah raksa, kalau sebutan yang Nabi ajarkan ialah Bismillah. Tapi <coughs> orang akan kata nanti, Ustaz Bismillahirrahmanirrahim takkan, takkan, takkan tak boleh kan? Yalah, eh, betul lah saya percaya Nabi cakap Bismillah. Tapi, apa salahnya? Bismillahirrahmanirrahim kan? Okey. Ha, soalan tu akan dijawab oleh Kita akan perhatikan jawapan-jawapan dekat sini. Pertama, pertama, Abdullah bin Omar lagi. Ada seorang lelaki Bertil Di sisi Abdullah bin Umar Dia kata apa? Alhamdulillah Wassalamu ala Rasulillah Ataupun Wassalamu ala Rasulih Alhamdulillah Kata dengan Nabi Ajar Kemudian Wassalamu ala Rasulih Dan uh, Salam ke atas Rasulnya Abdullah bin Umar Dia dengar Dia, dengar. Dia kata ini Ini benda yang ustaz. lain ni kan? Lain Dia kata apa? Wa ana akul Alhamdulillah Wassalamu ala Rasulillah Saya pun cakap Alhamdulillah salat zakat atas tadi ya betul tapi wala ta haka lamana rasulullah tapi bukan begini yang diajarkan kepada kami oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lamana alhamdulillah ala kulli hal nabi ajar kami apa sebut alhamdulillah ala kulli hal okey dalam dalam riwayat lain alhamdulillah lah okey bukannya alhamdulillah wasallamu ala rasulullah walaupun perkataan ataupun ayat wasallamu ala rasulullah doktor ke fahamlah Kan, kalau tak ada kaitan dengan apa-apa lah Dosa ke pahala, Dia adalah pahala Tapi bila dikaitkan dengan tu Itu bukan sunnah okay? Memang Ibn Omar dia tak kata Ini dosa ke apa semua Kerana itu adalah uslupnya Kan hikmahnya Kalau kita hendak cakap pada orang anak-anak Pada orang anak Janganlah pergi kutuknya kan eh, kutuk dia. Tapi kita mengatakan Bukan sunnahnya begini Sunnahnya ialah begini-begini okay? Maksudnya kalau bukan sunnah Sebenarnya Ah, ha, Nampak tak? Okay? <tuh> Kemudian satu lagi kali ini, ini cantik ni Sa'id bin Al-Musayyib ataupun Sa'id bin Al-Musayyid ada kelab macam itulah <laughs> Sa'id bin Musayyib mengatakan uh, melihat seorang lelaki yusalli ba'da yang yang hadis tadi riwayat Tirmizi sanadnya jayyid yang Sa'id bin Musayyib ni pula dia nampak seorang lelaki solat selepas tarbiyatnya fajar aksara min rak'atain tarbiyat fajar okey Baiklah dua rakaat sebelum solat subuh tu kan better buat dua rakaat. Okey kawan ni dia buat Said bin Said Said bin Musayyib dan adalah salah seorang khabar tabiin. Said bin Musayyib tak silap saya dia dia tempat berjumpa dengan Musa salamah semua. Okey. Yuksiru fiha ar-ruku' was-sujud fa nahaw. Let's lebih dan let's bayang lebih daripada dua rakaat. Sementara tak nak tunggu imam a muazin camat dia sembahyang lebih daripada dua rakaat. Satu. Yang kedua ialah rukuk dia panjang. Rupuk dia panjang Sujud dia panjang oh. Sa'id Suhaib kata apa Fanahahu Dia larang Kata jangan buat sini. Tak nak pesawat okay. Lelaki tersebut Mengatakan apa Ya Aba Muhammad Wahai Abu Muhammad Yu'azibunillahu Ala salat Adakah Allah Kan azab saya Buat semayang Yang saya buat ni Semayang Tak larang Kenapa Kan? Kenapa pula tak nak sembahyanglah, Kak? Orang yang mananya yang buat macam tu lah, Kak? kan? Mana Saya buat solat je, panjangkan solat apa? Itu pun nak, nak adakah Allah akan azab saya? Soqalah jawapannya, tengok jawapan dia. Okey. La. Tak. Allah tak akan azab orang kalau orang tu sembahyang. Walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi Allah akan azab kau kalau kau buat kerja yang bersalah dengan sunnah. Ah, ha. itu yang akan kena azab. Okey? Ha. Uh, Hadis ni di uh, terperiwat ni dinyatakan oleh Abdul Razak dan juga Al-Bayhaqi Masalah Abdul Razak dan Al-Bayhaqi dalam sunannya dan sanatnya sahih ok so itu kadang-kadang kita nak berikan jawapan kita kena kena berhati-hati kan kalau kita nak tegur sesuatu dan kita contohlah kan kalau ini tak adalah Yasin tu kan dalam zaman sahabat tak adalah baca Yasin tu okay. katakanlah zaman kami adalah bacaan Yasin jadi kita mengatakan uh, bacaan Yasin tu janganlah kita baca malah jumat contohlah kan Okey. Jadi kalau dia kalau dia katakanlah dia cakap, tapi baca Yasin dapat rasa ke? Saya nah, kalau saya baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, ah. bila saya khususkan pada malam Jumaat ah, untuk baca Yasin. Dapat rasa ke? Rasa betul ke tak Allah hadap saya ke? Okay. Jawapan ini jawapan ni sebenarnya jawapan tak Ibnul Musyayib bahawa Allah tidak akan mengazab kamu kerana baca Yasin, tapi Allah akan azab kamu kerana menyalahi sunnah. Okey dan kisah Imam Malik amat jelas. Dan kisah Imam Malik ni amat jelas siapa dia? Seorang lelaki, ini lah cerita yang kita sebutkan insya-Allah. Kalau tak ringkaslah, ringkas kisah Imam Malik ni seorang lelaki nak berihram di masjid Nabi kan. Kau dengar kan? Nak berihram di Masjid Nabi. Imam Malik kata tak ihramlah di Zainulaifa, tempat yang Nabi ihram. Dia kata tak dia nak ihram di uh, Masjid Nabi dekat ke kubur Nabi, kan? Jadi nama uh, Malik kata jangan buat inni akhsha alaikal fitnah. Jangan buat kerana aku takut Kau ditimpa fitnah. Laki tu sebut terpanjat kan fitnah apa pula kan what fitnah seperti هذه inma hadhihi hiya amyal azidha kan. Tak ada fitnah pun. Yang aku buat pun hanyalah perbezaannya ada ialah perbezaan kilometer dan batu je. Ambil satu batulah mil, mile kan batu. Perbelan batu dia kau tahu mana tiga batu aje tiga batu jelah lah, ke belakang kan apa pun apa bezanya okey imam Malik mengatakan wa ayyu fitnatil a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilah qassar anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah fitnah yang lebih besar daripada engkau melihat ataupun berpendapat bahawa engkau telah dapat membuat satu fadilah satu perkara yang baik qassar anha Rasulullah yang tak dibuat oleh Rasulullah oke okay. inni salihatullah yaqul aku telah mendengar Allah berkata berfirman falyahzharil ladina hendaklah orang yang menyalahi perintahnya iaitu perintah Rasulullah yahzar iaitu apa berhati-hati ataupun berwaspada bahawa mereka akan ditimpa fitnah ataupun ditimpa azab yang pedih siapa yang menyalahi sunnah Rasulullah dia akan ditimpa fitnah Tisnahnya adalah dia rasa dia tu lebih hebat daripada Rasulullah Indirectly Kalau directly dah memang lagi dahsyat lah, kan Dia indirectly dia mengatakan ini lebih baik lagi kan? Nabi Ismail yang ni betul lah Tapi kita nak memperbaiki lagi solat tu Betul kan? Betul kan? Nak tambah bunga, nak tambah elektrik lagi apa semua Dia <tad -tack Beautiful> okay. dinyatakan dalam Al-Fakirul Mutafakir dan Abu Na'in Dan juga dalam Kitabul Al-Assifam Beberapa perkara lagi okay. Beberapa uh, hadis ataupun kata-kata uh, ulama' sekala sauri mengatakan ini safata ta, alla tahuk ra'saka illa bi asar fas'al kalau kamu mampu kalau kamu mampu okey uh, mendapatkan dalil untuk apa garu kepala cari dalil untuk garu kepala jangan garu kepala kecuali dengan dalil okey ini safata ta, kalau kamu mampu alla tahuk ra'saka nak, nak garu kepala pun kalau boleh cari dalil Ya dah cari dalil tak tengok macam mana eh, Rasulullah garuh kepala kan? Pandang benda kecil-kecil ni pun Kita berikan perhatian Erginya benda yang besar Pastilah akan diberikan perhatian Ok, jadi so itu kata-kata Sufyan Al-Tawri Ok <tuh> Banyak lah lepas tu lagi uh, asal-asal Tapi kita nak ringkaskan. kan uh, Dasar yang kedua ialah Alian himat ala sunnah tertahihah Kita kena berpegang kepada Nasihat uh, yang kedua ialah dalam istilah dan juga terapi ialah berpegang pada sunnah yang sahih sahaja, sunnah yang sahih sahaja. Dalam Al Quran banyak ayat-ayatnya antaranya surah Al Hashr, wa ma'asa kumuratul fakuzuh, wa manaha kumanufan jahu. Apa yang uh, Rasul bawakan terima dan apa yang Rasul larang uh, tinggalkan. Al Hashr ayatnya ke tujuh. Bayyoti al Rasul, fad Allah. Apa yang mentaati uh, Rasul yang telah mentaati Allah surah al Nisa ayatnya ke-80 Okay. Kita dah ambil kata-kata siapa kat sini? Antaranya ialah yang disebutkan oleh Muhammad bin Sirin, taqih mahullah. <Gissan> Dan ini saya kata semua kita dah hafal benda ni Lam yakunu yata'luna anil isnad Mereka dahulu tak pernah tanya pun tentang sanat Siapa cakap ni Ada orang tak, tak, tak tanya pun dulu kan Falamma waqa'asin fitnah Apabila berlakunya fitnah Qalu fitnah ni apa dia? Fitnah ialah Dalam ada pembunahan Osman Ataupun fitnah Selepas tu fitnah tahkim, okey? ah uh, apabila berlaku fitnah dan fitnah dar dar daripada fitnah tu banyaknya orang yang uh, mem, apa uh, memasukkan hadis kan qalu <tuh> samulana mereka mula bertanya para ulama zaman tu mula bertanya mula meminta samulana <tuh> rijalakum <tuh> <tuh> <tuh> siapa dia periwayat dia siapa yang cerita siapa siapa Siapa? okey fa ila ahli sunnah fa yuqad jadi akan diperhatikan hadis mana hadisnya diterima wayunzur wayunzaru ila ahli albid'a fala yu'khad hadithuhum dan siapa yang bidaah hadis dia tak diterima. Okey. <coughs> so ini menunjukkan apa? Boleh rujuk dalam <coughs> uh, Muslim bukan Imam Muslim. So ini menunjukkan ulama kita memberikan perhatian kepada kesahihan hadis. Kesahihan hadis. Okey janganlah kata hadis nabawi syarif. Tak kata dalam beberapa kitab kan? aya Rasulullah nafira billah taala ke kan betul hadis an yang syarif hadis nabi yang mulia hadis mulialah memanglah dia mulia tapi susah kita asah kita nak ketahui ketarihan dia dia orang kira kadang-kadang sesetengah kitab dia kira hadis Nabi hadis yang mulia hadis yang mulia tak ada dalam kitab salah ni tak ada hadis mulia tak tak hadis syarif juga tak ada yang ada ialah hadis sahih hadis dhaif hadis palsu dan sebagainya Imam Malik lagi mengatakan Inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuka. Ilmu ini ialah darahmu dan dagingmu. Wa anhu Alu yawmal qiyamah. Maknanya bila darah daging akan ditanyalah. Kan? Dan daging ini pahala kepada Allah semua kan. So dekat situ ibaratnya. Kamu akan ditanya tentang ilmu ini pada hari kiamat. Fanzur amanta khuzuhu. Eh lihatlah daripada siapa engkau ambil ilmu ini. Okey, ambillah yang sahih saja dan jangan ambil yang tidak sahih. <coughs> Cukup, katanya itu sebahagian daripada um, apa dia, uh, perkara yang berkaitan dengan Al-Nasimah adalah As-Sumna As-Sahihah. Kena ambil uh, hadis yang sahih sahaja. Ok. Ok. Ini tema anjaim mengatakan, "Laq kat sini insya-Allah. Al-istidlal bima la tu'lamu sihhatuhu la yajuzu bil-ittifaq." Pendalilan menggunakan sebagai dalil satu perkara yang tidak diketahui kesahihannya tidak boleh. Secara ittifaq iaitu secara dipakati oleh ulama tak boleh guna. Fa innahu qawlun bila ilm. Kenapa? Kerana itu adalah kenyataan tanpa ilmu. Wahwa haramun bil-kitab wa sunnah wal-ijma' bercakap tanpa ilmu adalah haram dalam kitab iaitu dalam Quran, dalam sunnah dan juga dalam ijma'. Okay. Kemudian, ah uh, sedikit berkenaan dengan hadis yang daif. Banyak masalah dalam hadis daif ni. Singa-singa <tengah> orang kata hadis daif diterima oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan uh, apa wal hadisud daif ah uh, habbu ilayya min ra'ir rijal. Bukan itulah kata-katanya Bahawa hadis zaif lebih saya suka daripada Pendapat orang ramai Pendapat uh, ulama-ulama Okey. Dalam kisahnya ada banyak perbincangan Antara yang saya pernah baca ialah uh, Rasanya Syaraf Mahmudullah Ataupun uh, Nuruddin Aksel Tak salah saya okay, Dalam musalah hadis Dia mengatakan Kata-kata Imam Ahmad itu Sebenarnya bukan pada hadis okey, Seperti yang awak faham tak Tapi hadis zaif yang boleh Okey sama ada hadis daif yang tidak syadid okey ataupun hadis daif yang dahulunya dikenali sebagai hasan ataupun hasan di ghairihi okey ha. so bukannya hadis daif yang daif syadid jadi dia apa dia daif yang yang sangat-sangat Yang tak boleh bertukar lagi tak tak boleh naik naik martabat dah seperti hadis apa ada tak hadis kita tahu hadis yang yang apa yang jelas so, ke dan tak boleh naik lagi lah hadis 40 ni 40 40 dia yani salah si tak manhaj hafiza hendak ah uh, manhaj hafiza di hadisan di umuri duni umuri zihina siapa yang menghafal 40 hadis dia okay, untuk umat tu yang merupakan apa ah uh, tentang urusan agama mereka uh, dia akan di nyambu ma'zum ma ratib ulama dia akan dibangkitkan dalam apa uh, kalau golongan ulama fuqaha dan sebagainya lah Okay. hadis ini yang disebut kata dia itu tersebut oleh Alimah Mandawawi sebagai hadis mustaf pun ala ba'fi ok dia walaupun dia bawakan hadis itu dalam dalam al-ba'in uh, Nawawiah dia kan dia mengatakan ini adalah hadis yang lemah semua ulama sepakat hadis ni lemah dan hadis ni walaupun banyak jalur dia sanat dia tidak boleh naik martabat kekal lemah Okey, maknanya hadis yang syadid dhaif, hadis yang memang dah tak uh, amat lemah. Okey. Kemudian kalau gitu kenapa Imam Nawawi bawa benda tu? Kenapa dia buat 40 uh, Nawawi kan? Kenapa? Dia tak Itu hadis yang dia bawa dari tu itu bukan apa pegangan saya dah. Pegangan saya ialah beli quran ni wala ayat. Sama Hadis lain ni aja sampaikanlah daripadaku walaupun walaupun sepotong ayat. Okey, so dia hanya bawa tu untuk menceritakan hadis ni adalah hadis yang lemah dan tidak akan naik martabat. Ya. Okay. So kita kena tahu, ah uh, setengah orang dia gunakan kata kata Imam Ahmad, hadis dhaif boleh guna. So dia guna lah. Dia nak guna hadis dhaif, jadi dia dia kaitkan okey dengan Imam Ahmad. Sedangkan Imam Ahmad tu seorang imam yang cukup teliti kan? <coughs> dan ada jugalah ah uh, Ibnu Hajar rahimahullah. Maksudnya kita kena jelaskan sedikit Ibnu Hajar mengatakan kalau nak guna hadis yang dhaif, boleh. Dengan syarat, ada empat syarat Ok, syarat pertama ialah Kedaifan hadis tersebut Tidak syadid Maksudnya Tidak ada rawinya yang kazab Ataupun mutah ambil kazid Ataupun uh, Wabda Ataupun mutah ambil wabda Ataupun fahsyu ghalaf Maksudnya <coughs> Bila zaif Tidak syadid Disebut safi kafir fuddaf yang kafir, ringan Ok Rawi dia tidak kezab, iaitu tak menipu. Okay. Tidak dituduh menipu. Dan tidak dituduh memaksudkan hadis, tidak juga banyak buat kesilapan. Kalau ada sifat ni, hadis tu memang tidak akan naik daripada masyarakat ba'if. Dia akan kekal ba'if, tak boleh digunakan langsung. Okey? Yang kedua. Syarat yang kedua ialah, Hadis ba'if tadi, yang kita nak guna tu, pertama dia tak boleh syadidkan. So, dia kena safif.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 Maksudnya kata tentang solat buha. Ada tak adis tuha'il tentang solat buha? Adalah kan? Okey? Wafi... Wafi... Zalika... Raka'asani sarga'uhumah minat buha. Cukuplah untuk dapat pahala yang sengseng-sengseng ni. Kamu rakat, kamu rupuk, ataupun kamu... apa? Uh, laksanakan dua rakaat Di waktu Zohar Hadis itu sebab tak ada masalah Tapi kata kalau datang hadis-hadis yang Bila sebayang Zohar ni Dapat pahala sekian-sekian Banyak-banyak saya nak pahala tu Yang hadis itu Zohar kan Boleh tak kita nak bawakan Okey Kita tengok kalau hadis itu adalah Zohar Yang tidak syajis Boleh tak ada masalah Boleh bawa Okey Tapi kita tak berpegang pada yang itu Kita berpegang pada hadis yang Yang yang tadi Okey Nampak tak itu, itu yang kedua syarat yang kedua Yang ketiga alla yushahira dhalika li alla ya'lama al ya'mal li alla ya'malu almar'u bihadithin dha'if fa yashra' ma atafu fa yushra' ma laysa bi shar'in aw yarahuhu aljuhalu fa yadhunnu annahu sunnah sahiha dia tidak boleh memasyhorkan ataupun mengapa menyebarkan benda tu jangan sebarkan hadith yang dha'if tu sebarkanlah yang, yang, yang sahih tapi kalau kadang-kadang nak bawa tak apa. Ada lah terdapat apa hadis walaupun daif mengatakan padahalnya demikian. tapi kita tak ketat sangat. Yang pentingnya solat itu pasti akan dapat pahala, mungkin tak begitu, mungkin begitu, itu yang kita fikirkan. Sebab jangan dimasyhorkan sangat. Kenapa? Kerana kalau asyik hadis daif yang disebut, apa jadi? Automatically hadis yang sahih itu akan tenggelam kan? So akhirnya penting pun, yang sibuk ialah hadis daif dalam masyarakat. Kan? Asyik kita tak nak dan yang keempat anyaklah kita amilobihi kau nazalik hadis dhaifah orang yang beramal dengan hadis tu dia kena i'tiqad hadis itu dhaif. Dek ni i'tiqad hadis itu adalah hadis yang dhaif. So bila beramal tu kena tahu ini hadis dhaif Jadi kalau kita bila nak beramal, saya nak beramal dengan hadis dhaif dan saya mengatakan ini dhaif. So lama-lama kita pun bila dah sebut dhaif, kuat lemah, lemah lemah tak sedap-sedap tak, sedap, tak sedap kan? Kita makan, kita tahu tak sedap so, yang... <laughs> Saya rasa lama-lama tak ada orang nak makan kan, betul tak? Okay. <laughs> Tensu yang diletakkan oleh Ibnu Hajar syarat cara yang ketat Untuk beramal dengan hadis yang ba'if Okay Dasar yang terakhir sekali saya rasa kat sini ialah berkaitan dengan uh, Sehatu fahmin nusud uh, Kefahaman terhadap na' Okay, selepas kita mengagumkan dalil-dalil uh, Okay Uh, selepas kita berpegang kepada yang sahih sahaja Kita kena mendapatkan uh, Kesahihan uh, Fakta Dan sumber tu dah betul lah. Fakta tu pula kena betul Ok Omar mengatakan Tummal fahmal fahma Fima udliya alaika Mimma laysa fi quranin wa sunnah Tumma qaitil umur Indah dhalika Wa'arifil amsal Tumma amad Siapa ترى ila ahabbaha ila Allah wa ashabaha bil haqq. Kemudian hendaklah engkau faham dengan teliti, al-fahm al-fahma. Faham dengan teliti perkara yang datang kepada engkau yang tak terdapat dalam Quran, tak juga terdapat dalam sunnah. Ini uh, surat Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari yang dihantar ke negeri Yaman, kalau tak silap saya. Okay, sebagai uh, utusan jelah untuk bekerja di sana menyebarkan dakwah di sana. Okey, kalau yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah kamu kena faham betul-betul filipi, -betul. betul? betul Dan buat aku lepas tu? Qaitil umur. Okey, cari apa dia? Uh, buatkan kıyas analogi ataupun benda yang tak ada dalam Quran dan sunnah ni, carilah hukum yang terdekat yang ada dalam Quran, yang terdekat ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'rifil amsal. Tengok apa uh, apa dia? Hukum-hukum uh, yang lebih kurang sama. Kemudian, pilihlah yang kamu rasa paling disayangi oleh Allah dan paling mendapati kebenaran. Jadi okay? so ini semua menunjukkan dalam usul kita nak menghadapi perkara yang tak ada dalam Quran, perkara yang tak ada dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kena buat, apa? kita kena jadikan Al Quran dan Sunnah sebagai garis panduan okay, untuk mendapatkan kefahaman yang betul. Itu nasihat Umar r.a dan dia ulang Kalau kita tahu bahasa Arab kita boleh perhatikan Summa al-fahma al-fahma Kenapa dia ulang dua kali? Maknanya kena selisih betul-betul Itu maksudnya Okey Antara uh, dasar utama Konsep utama dalam pemahaman Nafs agama ialah Pertama berpegang kepada Manhaj as-sahabah. Berpegang kepada manhaj para sahabat r.a ada tak dalilnya dalam Al-Quran ada iaitu fastabiqul awwalun min al-muhajirin wal ansar walladheena tabauhum bi ihsanir radiyallahu anhum wa radu an dan orang-orang yang terdahulu mendahului yang terawal di kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan dengan uh, cara yang betul ataupun dengan dengan kebajikan radiyallahu anhum wa radu an. Barulah Allah merahmati mereka dan mereka juga meredai mereka dan mereka akan reda terhadap Allah. Okey? So, kita termasukkan mana? Masuk Muhajirin. Masuk tak? Tak, kan? Jauh sekali. Masuk Ansar. Masuk? Tak. Jauhkan, okey? Mungkin aku kalau nak masuk dalam Dan orang yang ikut dengan Ishan. Okey? So, kita ikut siapa? Ikut Muhajirin dan Ansar iaitu sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Banyak lagi ayat lain sebenarnya. itu antaranya lah. Kemudian lagi, saya um, ambil satu kata-kata ulama di sini iaitu, um, okay, Ibn Rajab al-Hambali, Ibn Rajab al-Hambali, "Fala ilmu nafiq ilmu yang bermanfaat bin hazi ilmu ulumikul yahaa daripada ilmu ilmu ini, ialah... Zabtu Nusutil kitabi wa sunnah okay. Kepaskian dalam Nas-nas Al-Quran dan sunnah Wa fahmu ma'aniha Dan kefahaman Memaami erti-erti Nas quran dan sunnah tadi Wa taqayyudu Fi zalika Dan Mengikat Taqayyud itu maksud Kita ikat diri kita Dalam usaha nak mendapat Kefahaman itu Bil ma'tur Ya'ni sahabati Wa tabi'ina Wa tabi'ihim Dengan Riwayat-riwayat riwayat yang kita rapati asar kan daripada siapa daripada para sahabat daripada tabiin dan, okay? dan juga tabi'in sahabat tabiin dan siapa yang mengikut mereka okey fi ma'ani al wal hadis dalam arti arti maksud maksud al-qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min al-kalam fi masail halal wal haram wal zuhd wal raqa'iq wal ma'arif wa ghairi So kita perhatikan Ibn Raja Dia tak kata Hanya berkenaan dengan Halal dan haram sahaja Az-Zuhud Zuhud Yang ikut siapa Kan kita Bila Bila halal haram Ikut sahabat Bila Zuhud ikut Ikut sufi ni kan Imam Razaidi Contohnya kan Macam-macam Kita ikut yang, yang Kalau kita perhatikan dengan sahabat kita nampak perbeza. Siapa yang kita nak ikut? Ibnu Rajab mengatakan wa zuhi wa dalam mata al-zuhud dalam mata al-raqaiq iaitu perkara yang melunakkan hati. Memencai hati kita kita kena ikut siapa? Ikut sahabat, jangan ikut yang kemudian-kemudian Contoh Contohlah kan kita nak mendekatkan diri kepada Allah kita buat apa? Inna <Sing> kan, hi nasuh dil simdau fi ahla. kita baca yang itu. Senangkan sama banyak lagi yang lain-lain kan yang terdapat dalam dalam hadis nabi, cerak, kena terdapat dalam apa? Kata-kata para sahabat, okay? Walas tuubali ni tu kalau ada, walas tuubali hina uksal musliman baiy shiqin kana lillahi mustrain. Kalau aku tak kisah kalau aku mati, guess okay? uh, walas tuubali hina uksal kalau aku mati dibunuh dalam keadaan muslim. Di manakah badan aku ni nak jatuh? Mana kalau kena bantung kena apa kan? Dia kan jatuh kan. Aku tak kisahlah jatuh kat depan ke belakang ke tersembam ke kerana yang pentingnya aku ni masih dalam Allah. Okay walau yasha yubarik ala shilwi ala watani shilwi yang memazai. Dan kalau Allah inginkan dan itu yang aku nak apa dia supaya Allah memberkati uh, Badan aku yang dipotong-potong ini. Okay Siapa sahabat tu saya tak ingat lah. Tapi dia pernah ditangkap. Okey, siapa yang ingat boleh cerita kan? Dia pernah ditangkap dan dia bawa ke Mekah. Yang dia bila, dia, apa, bila diikat dalam satu rumah tu, ada je buah anggol kat sebelah dia makan tu kan? Ada biasa masyur kita tu kan? Cuma nama dia saya tak ingat. Itu yang apa yang disebutkan. Siapa? Siapa nama dia? Saya tak ingat. Tapi tak apalah. Yang penting di satu masyur. Yang itu, putih-putih begitu kan? Boleh menggantikan apa dia? ila ila perlu digda oh segaknya <laughs> kan saya rasa itu yang kita kena buatlah ya yeah. ha satu lagi apa dia uh, macam apa lagi puisi-puisi lain ya yeah? um bila muhajirin dan ansar kan bila mereka nak nak nak potong nak nak, nak, nak nak buat tanda dia buat apa dia sebut apa Wal wallahi laula allahi la kalai ma ma salena wala taqaddana benda macam tu lah kan kemudian nabi jawab apa dia Allahumma laa 'isha illa 'alil akhirah tansuri al-awsar wal muhajira sikala itu lah dibuatkan alunan okeylah sikit kan ditarannumkan ke benda-benda yang okeylah sikitlah kan? daripada ditarannumkan benda-benda yang kita tak tahu apa yang sebut betul ke tak betul ilahilastulil kilatu fi ahla Wahai Tuhanku, aku ini bukan ahli untuk Fibdaus. Kesalahan dengan hadis Nabi إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ Kalau kamu tanya, minta Allah فَسْأَلُهُ سِبْتَوْ سَلَا عَلَى Mintalah Fibdaus yang paling tinggi Tiba-tiba kita kata, Ya Allah, aku tak boleh masuk Fibdaus Begitu kan? Dapat tak bersalahan dah kan? Okay Okay, so itu menunjukkan uh, Yang pertama ialah berpegang Dengan uh, manhaj Al-Sahabah Siapa kita nak ambil ya Satu lagi kat sini ialah Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi Syarih ni Al-Aqidah Al-Tahawiyah Al kan Dia kata Bagaimana boleh orang berkata Memincangkan tentang usul din Tentang dasar-dasar agama Orang yang tidak mengambil daripada kitab dan sunnah, apa ina namanya, telaklah mengikauli pulang. Ia hanya ambil daripada kata-kata bulan, -kata, kata, bulan, bulan, orang ni orang ni. Wajah jamah, anaknya aku dah kuduh dari kitab Allah, Tafsir kitab Allah dari hadis Rasul, tidak melihatnya, tidak melihatnya. Mereka yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka yang mengikuti mereka dia dia ambil kitablah ayat daripada kitab Allah ya tapi tasriran dia tak ambil daripada Rasulullah tasriran tak ambil daripada sahabat tasriran tak ambil daripada orang yang ikut okey so, itu semua tidak tidak tepat macam mengikut apa yang disebutkan oleh Ibnu Abin Aziz Al-Hanafi rahimahullah baik dapat yang kedua kat sini berkenaan dengan uh, ataupun dalam pemahaman naf adanya balik 3.1 ialah berpegang kepada manhaj sahabat 3.2 ialah menggunakan bahasa Arab yang betul. Bahasa Arab yang betul banyak membantu memahami nas mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kan tengok sekarang ni macam mana golongan mubtadi' ah kan zaman dulu asal tidak ah zaman dulu ni dia sanggup baca Quran tu dia tukar kan. Bu padahal kita tengok dia tak ada gaya macam ada. Semata-mata nak nak nak menegakkan apa a uh, terbakar benang terbakarlah semuanya kan tu ada benang Ini tak ni dah hancurlah tak ada benda dah kan okey a uh, mendegakkan ah mereka tu dalam masalah akidah kita akan perhatikan sebentar lagi yes okay. al Imam syafii mengatakan wa inna ma bajatu bima waqattu min anna al-qur'ana nazala bi lisanil arabiy duna ghairihi li annahu la yu'lamu min idahi jumal ilmil kitab ataqul la ya'lamu bin idah jumal ilmi al-kitab ahad jahila si'ata ataupun sa'ata lisan arab wa kثرat wujuhuhi wa jamaa ma'anihi wa tafarraquha wa man anhu shubah allati daqarat 'ala man jahila lisanaha al-imam asy-syafi'i dalam risalahnya mengatakan aku mulakan dengan uh, cerita tentang al-quran itu diturunkan dalam bahasa arab aku tak mulakan dengan benda lain aku mulakan pembincangan dengan benda ni kenapa Kenapa? Kerana Supaya uh, ke, Kerana Kerana Orang yang um, okay. Orang yang jahil Terhadap Keluasan bahasa Arab Terhadap Banyaknya Wujuh Ataupun banyaknya Erti-erti uh, dalam bahasa Arab ni Banyaknya Maksud-maksud Lafad yang sama maksud berbeza Ataupun maksud berbeza laksud yang sama Orang yang jahil benda ni Sebenarnya dia Tidak akan mengetahui Pengertian Ayat-ayat dalam Al-Quran Dia tak tahu benda ni Jangan haraplah dia nak faham Al-Quran Dan siapa yang tahu benda-benda ni Bahulah Dia subah-subah Subah-subah Dapat dihakis daripada daripada dia Subah-subah berkaitan dengan kefahaman yang sahih Itu imam Apa yang disebutkan okay. oleh okay. al-imam okay. okay. Imam okay. Syafi'i okay. okay. rahimahullah okay. Imam Syafi'i sebenarnya lebih dahsyat daripada tu Okay. Apa yang kita belajar dulu ialah Iman Syafi'i mengharamkan Bagi orang yang tahu bahasa harap Dia dengan bahasa bukan Arab. Ok So kita semua ini memang kalau ikut Iman Syafi'i Berasa berlaku lah <laughs> okay. Dia tahu bahasa harap sikit Dia kena cakap bahasa harapnya dia tahu tu Ok Jadi memang tegak So agaknya kita keluar mantap lah kat sini <laughs> okay. Okay, kita tengok contoh ya. Contoh, uh, <coughs> contoh ini kena, kena, kena tunjuk sikit Sahrifun baina. Okay, sahirifun lafaz. Kita tunjuk dulu. Okay, kita perhatikan contoh kat sini. Ahad Mu'tazilah kata kepada Abi Amr Ibn Al Alad, salah seorang qurra' terbawah. Seorang yang seorang uh, yang bermacat Mu'tazilah dia pergi berjumpa dengan uh, Abu Amr bin Al Alad salah seorang daripada uh, pada al-qurra' terbawah. Maksudnya kan ada Kari-kari uh, yang tujuh yang sepuluh kan uh, so di tujuh tu dia datang jumpa orang ni dia kata Uli tu antaqra' ah, wa kana lamallah Musa. Dengan dinasapkan binab bismillah ialah ya kun Musa wa al-mutakallim la Allah. Bila dia datang dia dia, dia nak kerja untuk dia dia, dia baru sahaja supaya iyalah bila sebut wa kana Musa taklima Allah berkata kepada Musa dengan sebenar-benar perkataan. Jadi Mu'tazilah dengar tu sakit dengan mereka kan? <guruh> Kata dia mereka sehingga bid'ah kan? Jadi dalam masalah ni apa jadi? Dia datang jumpa dengan Abu Ammar bin Al Al-Anar. Mulihlah kamu, saya nak kamu baca wa kallamallaha Musa. Bukannya asalnya apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Ubahkan satu je ubahkan. Okey. Kenapa? Sebab kalau wa kallamallaha Musa taklima. Jadi apa? Musa yang cakap. Oh, tak dapatlah. Ada salah, salah. Katakan Allah cakap ni susah ni cara ni. Dia cakap dengan, dengan mulut ke dengan apa ke. Dia fikir lebih-lebih kan? yang nyata boleh sampai akan dia tu. Faqala Abu Amr, "Habba anni qara'tu hadhihi al-ayata kaza." Faqala, "Okey, katakanlah kalau ayatnya buat macam tu." Saya telah kubaca, "Wa sallallaha muta taklima." Apa yang kamu nak aku buat dengan satu ayat lain? Iaitu dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-143. Okey. "Wa lamma ja'a Musa li niqatina wa kallamahu rabbuhu." wa kallamahu rabbuh. Apa itu kamu nak atas seorang bubuh apa? Ah, okay, kita nak cuba faham. Wa Musa taklima. Kan itu dekat penulisan dia. Ya. Itu dekat penulisan bolehlah nak ngebah. Oh, dah darah. kita sebut makan la mallah puasa. Ini nak ubah pada ni orang tak nampak sangat kan? Boleh jugaklah tu dalam rumah kan. Kan di atas memang tak ada pun, ini. Ini, ini semua ni asalnya tak ada. Kita ni tak ada agaknya. Tadi orang akan belajar pada ni tak ada tak baca baca kena dengar ustaz terbaca macam mana ulang balik semula bukan baca betul tak tapi wakanna ma huwa rabbuh kat tajwid dalam sini ni nak orang akan baca macam mana ni yang ni bawah ni catatan ni orang Arab pun boleh silap wakanna ma allah ustaz eh salah tu wakanna ma allah okey kau dia boleh buat situ lah. dia boleh silap tapi yang bawah ni orang Arab dia akan baca wakanna ma huwa dia takkan baca wakanna ma Tunggu so, ni takkan baca wakian dalam mahu Afah no kita akan macam ni Kerana bentuk ni adalah satu bentuk yang memang tak boleh baca lain lah okay. Kerana apa ni Ini adalah apa ni? Ini adalah makhul kan? Afo si Kalau ini adalah makhul bini Ini jadi apa? Jadi faen lah ya Apa? Apa? Baca aja Baca aja lah Apul. Boleh tak? Okay. Kalau itu kita ubah kan? Ini jadi faen Boleh tak? wakalahu hu fi apa ni zalir apa si mahall rafi'in fa'il sebab nyatakan memang kena ketuklah dengan mana-mana ulama nah pun buat akan ketuk pun dia kata dia memang tak betul tak boleh tak boleh dikatakan ini adalah bukan maklum ini tak ni fa'il memang memang lah maksudnya siapa tak uh, uh, apa yang Allah letak ni tu akan membantu bah bah bah bahagian ni kerana nak ubah ni pun yang ni tak boleh ubah jadi kalau ni tak boleh ubah ni tak boleh ubah juga lah maksudnya Okay. Jadi bila Abu Amr Ibn al al-A'ad tadi Dia kata Kalau aku ubah yang atas ni Yang ni nak suruh-suruh Ubah apa? Kamu nak suruh, -suruh saya ubah apa? Nak ubah macam mana tu? Jadi Mu'tajili tadi tu Orang yang Mu'tajili tu pun senyap lah, Tak kata apalah Maknanya memang tak boleh ubah Ok Tapi usaha mereka itulah Usaha je ialah Sampai ke tahap nak mengubahkan Bacaan Al-Quran Yang mutawasir ni Dia ubahkan jadi so kita kena ingat Kita kalau ayat yang datang begitu Begitulah yang kita terima Last kali saya rasa uh, Bahkan sebelum lap, Sebelum last eh. Lebih lah ni tak apa <tuh <tuh Ma'rifatul muqab mak... uh, sebelum tu ialah Jam'un nusus al-waridah silbabil wahid Ini satu data yang penting Dan banyak kita silap Dari sini lah Alizuna ah, pun banyak silap dekat sini kan. <laughs> apa kita buat? Ah apa benda ni? Benda ini ialah 3.3 ialah jam on rusul siluaritas fil baqil Bila nak membincangkan satu masalah, kita kena kumpulkan nas-nas yang terdapat kat situ. Okey. Kalau ada uh, 10 dalil, bawakan 10-10 kali bincangkan. Jangan ambil satu dalil sahaja tanpa melihat pada sembilan yang lain. Okey. ia okay, antara kata-kata antara dalil yang kita boleh gunakan afatuk minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi untuk uh, orang kafir kan baqarah 85 adakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan menolak sebahagian yang lain maksudnya kalau nak ambil ambil semua sekali jangan ambil yang uh, kita minat kita ambil yang kita tak nak kita tak ambil tak boleh okey kemudian antara kata-kata ulama ialah okey asy-syatibi mengatakan Wadahul Galatil. Di hadza al Fasil, inna ma huwa al harf wa'idi, wahyu al Jahlu bimqatil al Shara. Wada mu zam atrasih bagtihal bagtih nila. Wada mu yang biasa berlaku di sini antara lain ialah jahil dengan tujuan agama. Yang kedua ialah tidak mengumpulkan atras. Jadi tidak mengumpulkan apa? Uh, atras. Jadi kita bersebut parafni uh, ujung-ujung lah. Hujung-hujung okay. agama ni Ataupun dalil-dalil agama ni Tidak dikumpulkan uh, Ba'bihah ni Ba'bih Tidak dikumpulkan untuk difahami Ok so, Itu antara, antara uh, Kesilapan yang banyak berlaku <coughs> Dan bila dikumpulkan Apa yang kita kena buat Nak kumpulkan mesti ada uh, Ilmu usul fiqh Contohnya Bila kita dah kumpulkan Yang am, Perlu dah di Ada dalil yang am, Ada dalil yang khas. Ok So kita kena buat apa Nak ambil yang mana ambil. Dalam umum dan dalam khusus Kita nak buat apa Kita ambil dalin yang uh, Dan kita fahami Berdasarkan yang khas Contohnya Bila disebutkan um, Bila disebutkan Berkenaan dengan uh, um, Apa ya Terlain Mungkin ke Agaknya Yang kita di sini Ialah Ya yeah? Azhar apa tu Azhar Secara Am Memang h ha? azan untuk solat waktu fardhu okey tak kalau ada azan ya, okay? tak ada azan okey boleh juga kat situ padanya kalau kalau uh, kita faham kan ni untuk solat kena ada azan kan so kita gunakan azan untuk uh, apa dia uh, Menterawin ke <tid> Tak ada orang buat lagi kan Jadi okay, so jangan kita buat Bagi <tid> okay, saya sebabkan takut orang buat lah <tid> Tapi Kemungkinan Dari contoh lain Ialah macam Kata lah uh, Nabi mengatakan Jangan mengajap ke Qiblat Semasa buah air kecil Atau buah air besar Dan jangan juga Membelakanginya Dan Akan tetapi Halalah Ke arah Barat Ataupun ke arah timur Kan Okay Hadis dia Hadis akhah dia khas Kalau nak habis, kalau nak buang air besar Buang air kecil Kita uh, Menghala Ke arah simur Ataupun Menghala ke arah barat Ini hadis Khas ke hadis am Ini adalah hadis khas Khas untuk siapa? Khas untuk penduduk Penduduk mana? Mekah Mekah uh. Penduduk Madinah Dan yang Yang yang itu dengannya lah okay, Yang mana kalau mereka Ada ke, ke, ke, ke utara dia akan membelakangi apa membelakangi Kaabah. Kalau dia hanya pula ke ke uh, selatan dia akan menghadap ke Kaabah macam buah yang kecil dan buah yang besar. Jadi dia kena buat apa? Anda ke timur dan ke barat. Tapi kalau negeri yang duduk sebelah timur, negeri itu berada di sebelah timur apa? Mekah. Kalau dia mana ke timur, sama lah. Ha cara apa tak benda tu? Contoh kita kena lakukan di sini, antaranya contohnya dan yang terakhir sekali ialah ma'rifatu maqasid at-tashri' al-islami mengetahui maqasid as-syari'atu maknaha ala tahsil al-masalih wa tahmilaha ya'ni bukan boleh ekstremia syariat ini berdasarkan kepada astaqtil um, al-masalih kitabna kan kemaslahatan dan menolak ta'til maqasid maqasid menolakkan kemudaratan wa taqliluha bihasabi dan mengurangkan kemudaratan sebanyak yang mungkin lagi lagi boleh kita kurangkan kemudaratan kurangkan kurangkan kurangkan wa ma'rifatu khairil khairain wa sharri sharrain sebenarnya mengatakan kita kena tahu apa dia khairul khairain atau kedua-dua apa yang baik ni manakah yang lebih baik bagi sedekah kepada orang biasa bagi sedekah kepada Pakcik sendiri manakah yang lebih baik Eh, bagi kewangan dah nampak kan bagi pak kita tak nampak contoh <tentu>, kan, <tentu>, kan? okey bagi uh, nafkah kepada anak sendiri bagi nafkah pada anak orang bagi nafkah anak orang selagi kita, kita keluar tu kita bawakan anak nampak tadi balik ke rumah nak dia buat benda biasa dia tak nampak contohnya kan tapi manakah lebih baik kepada pak cik sendiri dapat dua dua pahala kepada orang lain dapat satu pahala okey dan biasanya kepada pak cik sendiri pak cik sendiri tu orang tak nampak maknanya orang tak uh, jadi, kalau kita tak buat kepada bahasa kita Siapa nak buat? Okey, so itu lebih dekat lagi Syar-syarain uh, Perkara yang lebih buruk daripada Dua benda yang keji Kalau kala kena berlaku dalam satu situasi Sama ada kena buat begini Yang tak baik dan begini yang tak baik. Contohnya Sama ada uh, Kita nak pertahankan Katalah pakai kopiah ke okay. uh, Katalah tidak dibenarkan dalam sekolah tu pakai kopiah Tokoh pun tak guna Tak ada, semua tak boleh rasa. Yang boleh ialah tak pakai kopiah Kan? Ataupun tak pakai apa-apa So macam mana Boleh tak kita Antar juga anak kita Kita kata mana satu yang lebih dahsyat Anak kita uh, Kecal dalam kejarilan. Ataupun dia Pakai kepia uh, dia, dia pakai kepia Tapi jahil Macam mana kan? Ataupun Dia tak pakai kepia masuk sekolah tu je Dan dia dapat ilmu Mana satu Contoh lah kan So agaknya situ kita, kita boleh uh, Nyatakan bahawa kita Kita kena pilih manakah Yang lebih dahsyat Antara dua ni So, kita tolak yang lebih dahsyat dan kita buatlah yang kurang sikit. Kita kurang sikit uh, keburukannya. Mungkin ada contoh lain yang lebih baik. Hatta yuqaddama 'inda tad'aumi khayral khayrayni wa yudfaru sharral sharrayn. Okey? Bila datang benda ni apa yang perlu dibuat ialah kalau berlakunya yang pertembungan antara dua benda yang yang baik, kita kena buat apa? Buatlah yang terbaik. Dan kalau berlaku pertembungan kita kena buat sama ada yang nyata tak baik Yang ni ataupun tak baik yang ni Buatlah yang kurang sikit Terburukkan Contoh agaknya Saya nak bagi kat sini Kalau kita dipanggil untuk Yalah dalam tunah kita kata tak ada, adalah pun tak, tak adalah kot Kenuri ke yang Yang bidah lah. tak <laughs> Tunah -tuna banyak kan Tunah-unah pun ada juga Kita lah tak ada benda tu Kita tahu dah benda tu tak ada Tapi kita dipanggil dia Oleh keluarga kita pula tu Yang masih lagi Kita pun sudah Nak memahamkan dia Dia panggil juga lah Takpelah datang je lah Selangor sekarang ni Dia ada Yang ada buat dekat Salam katanya um, Majlis apa tu? Um, berjanji ya. lah eh? Dengan apa? Ha, Usabafa Dulu Silawah Quran tu pun Dah bila kan Dia, dia tambah lagi si. eh, Usabafa apa? Uh, berjanji tu Marhabat na. Usabafa Dengan berjanji Dari keringan dalam iklim lah kan So So benda itu apa? Sunnah ke tidak? Kita bukan nak barang kerana-kerana otak lah kan? <laughs> tapi kalau dia seduk hukumnya macam mana? Ya, tapi kata kalau katalah jiran dia Berdasarkan pada apa yang dibuat tu Dia pun lepas tu dia panggil kita Majlis Bezaliyah Bezal, pun semua Macam-macam uh, Majlis -macam, majlis yang ya, Yang ya. tidak jelas kesenahannya tu kan? Tapi masalahnya sekarang ni Kalau kita tak pergi akan menyebabkan terputusnya silaturahim dan sebagainya. Kalau yang kesini, cawol, itu orang yang kita perhatikan kata-kata imitasi ni di sini. Wah makrifatul khairin khairain, wah syarat syaratin. Kalau saya saya akan jawab. Kalau pergi tu, kalau tak pergi tu tak ada masalah kita tak pergi nak. Lah. Kalau kita tak pergi, tak timbul apa-apa. Ya saja. Pergi je kita dengan tak pergi je kita sama. Kita tak pergi nak. Lah. Tapi kalau pergi je kita menyebabkan uh, silaturahim nafak nafuk dieratkan. Dan tak pergi akan menyebabkan terputus. tersebut alam pada saya Silaturahir itu lebih uh, Disekankan Berbanding dengan benda tadi Kalau kita boleh ikat benda tadi dengan hati kan? Pergi dan ikan dengan hati Masih lagi silaturahir terjaga Wallahu'alam so, Itu saya rasa apa yang uh, Boleh uh, kita kongsikan bersama pada uh, Pagi ini insyaAllah Bersama ada kata-kata yang Tidak sepatutnya kita sebutkan Apa yang saya maksudkan ialah kata uh, Kebenaran uh, itu saja dan semoga Allah Subhanahu Taala memberi manfaat kepada kita. Soalan memang kita nak buka soalan pun. Oh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 Jalan okay. sebelah, bawa itu yang tak kahwin semua nih. Di rumah betul ni, kalau ada lagi nanti, lembut macam yang kerja jauh aku tu lah. Di rumah tu kan dia jalan dengan uh, jemputan ke majlis-majlis yang uh, Profesor Bidah. Okey. Yang tidak peroja sunnah, so apa kita kena buat? Nak nak pergi ke tak pergi? Kalau pergi, sebab salah, kena kita tahu itu tidak sedap, dia tak sunnah kan? ataupun bid'ahlah jelasnya. Dan kalau kita pergi pula, uh, kalau kalau pergi begitu, kalau tak pergi nanti akan menyebabkan uh, kemungkinan berlakunya fitnah ataupun uh, perpecahan antara uh, saudara-saudara kita dan sebagainya. <coughs> perpaduan. Jadi so kena buat apa? Dalam masalah ni kita boleh tengok banyak hadis sebenarnya kan? bila dengan kemungkaran apa yang kita kena buat maru ammin kemungkaran okay, fas yughiru biyadi siapa nampak kemungkaran dia buat apa tukar dengan tangan dia kalau tak boleh pabilisan dengan lisan dia kalau tak boleh fajuqal di wasariqa aqal iman kemudian itu dinyatakan sebagai uh, level yang ke 12 13 11 uh, uh, 12 dan 13 level yang ke 11 12 dan 13 di antara uh, 13 level jihad dinyatakan oleh al-imam ibnu qayyim rahimahullah dalam zadul ma'ad Okay. Uh, apa ni Al Jihad Jihad yang Untuk lawan siapa Arbabul Bida'ati Wal-zulmi Wal-zulmi Wal-zulmi wal Lebih gitulah. Uh, orang, melak orang yang melakukan Jihad Menesat Orang yang melakukan bid'ah, Melakukan kezaliman Kepatikan Apa dia Dengan hadis tu Kalau boleh tukar dengan tangan Tukar dengan tangan Kita berkuasa, kuasa kan okay? Tapi kalau tak ada kuasa Dengan hujah, Kita hujah kepada dia Kita urangkan cara yang baik jangan jangan Okay, kalau itu pun tak boleh juga Maka dengan hati kita Kita kena engkal Okay So engkal tu memang tak boleh lari Kena engkal dengan hati Masalah pergi tak pergi Itu cerita yang kedua Kalau okay, kita sebutkan tadi Kalau kita jenis Yang Kalau pergi orang, -orang tak kisah Tak pergi orang, -orang tak kisah Tak sang pergi lah Kan ada orang macam tu kan Betul tak Tapi kalau kita jenis orang yang Kalau kita tak pergi orang, Mana dia ni Mana tak selain masalah dia memang datang dia tengok Agaknya situ kena tengok dua benda. Okey cecup kena tengok dua benda. Kalau dia pergi orang akan kata, eh, kalau kalau dah er, dia datang Maksudnya tak ada masalah. kalau gitu tahu dia pergi. Siala orang kata apa, Bu? Tahu tak? Tapi kalau mana mana dia ni dia datang, oh or, dia orang tak kaitkan dengan agama. Or, orang kaitkan dengan silaturahim sahaja. Okey so situ Uh, kemungkinan kita boleh benarkan dia pergi atas-atasan untuk menjaga silaturahim. macam Imam Ahmad kan kenapa dia, dia tanggup diseksa semata-mata Al-Quran itu makhluk kenapa dia di diseksa Karena kalau dia kata Al-Quran itu makhluk apa jadi semua orang akan sesat orang semua dah bersedia untuk menulis Imam Ahmad berkata hari ini cepat-cepat orang ini apa uh, Al-Quran makhluk surah akhir lah kan makhluk dia kesakhluk tak tak tak habis sampai sekaranglah Imam Ahmad mengatakan makhluk kita pun saya makhluk tetap kita semua. Hmm. Jadi Imam Ahmad tak tak sanggup buat benda tu. Nah, kalau kita jenis tu ya kita tak sabigi. Orang nak kata apa katalah. Okey. Betullah so, cara saya. Itu jawapan sayalah. Kalau konsep kita ha. kita ni tak kita, kita. Ha ataupun itu yang yang saya nak sebut tadi. Hantara dalam susuran sayalah tapi dia tak keluar. Eh, itu apa dia? Kita timing Kalau kita jenis yang Faham timing kan Kita boleh timing agaknya Khususnya kalau dia dah Mengisar Daripada pukul 9 8 sampai 9 Elak Apa Kendiri arwahnya tu Macam tu tak kan 9 tu kita akan Berkeluarkan makan So kita datang lah Pukul 9 untuk makan pada makan tu memang tunah lah Tak ada Kan haram makan tunduri arwah hmm. dia haram dia bukan bukan haram makanan tu lah dia macam haram solat tadi Dah dah Saya faham Masa-masa sekarang ni Kalaupun uh, Saya pun tak berpapati sangat uh, Saya jelas boleh bantu Yang <laughs> saya tahu macam tadi lah Kalau solat tu Bukan haramnya solat tu Tetapi haram Mukhalafah yang dibuat Ok So kalau dia azab Dia, dia azab atas Mukhalafah tadi dia pastikan kalau makan tapi tak makan kan. Kalau dia tu takkan tak sebab dia nak takkan tak. dia tak buat apa-apa kan dia mesti sebab untuk nak saya kena check semula lah. Tapi apa yang saya fahamlah kalau ikutkan pada nas yang yang jelas dan sampai yang zahirlah kan macam <coughs> benda yang yang uh, tak ada kaitan dengan kita kita jangan kaitkan faham tak? Contohnya orang Yahudi kan kalau dia buat jamuan untuk kita dia panggil kita. Yang jamuan tu tak ada tak ada pun ni sajalah nak nak, nak cerita rahim kan. Cerita yang lebih makan tak boleh. Tapi kita tahu Yahudi ni ialah satu bangsa yang apa dia menghalalkan riba. Bukan mengharamkan Mengharamkan ke atas mereka Tapi ke orang lain Halal Fai iban Sekarang kata dua orang lah Okey Maksudnya Memanglah unsur-unsur Duit itu Yang makan yang dihidang pada kita Adanya unsur riba kat situ Kita boleh tak ada makan Kita kata itu tak ada kaitan Itu dia dengan Allah Tapi yang kita dengan dia ni Macam mana Sampai pada kita macam mana Okey Sebagai so, mana Adanya lagi unsur-unsur Maksudnya Bila dia dapatkan harta Ada yang dia dapatkan Secara halal, ada Secara haram Semua suatu Bercampur Itu adalah Dia dengan Allah tapi kalau memang jelas Kerja dia mencuri Tak ada kerja lain Itu cerita lain lah tak boleh makan lah Kita tengok pada mafraha dan mafraha kat sini Mana yang lebih kita, kita cuba tu lah Cuba bandingkan okay. Boleh boleh ha. Ha. Ada soalan lain ke? Kan? Ada tak ada? Tak ada. Ada lagi? Terima kasih. Saya buku ni. Ada dia? Nah, ya. Masuknya di atas ada tidak? Ada dah. Jangan buat sendiri. Okay, kalau saya itu lapor, Tapi saya ini tak pasti. Jaga diri, jaga diri lah. Keadil tetapi ah. tak ah. orang ah. tak haram tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak nol. Ya, Adilah. Hmm. Kalau dikira kan, sagrah munoh? Hmm. Pakaian tepatlah. Patut. So, Pasal pada haramlah. Ha. Ya bila tu sagah dia. Tu tak ada kedengannya. Pakaian kita pakaian. Ha. Hmm. Dan bukan kehadiran tu balik. Ha. Kita tak cari hmm. tak? Hmm. Tak Betul lah Betul je Kita lewatkan Lewatkan okay. Nak pergi tu bukan Bukan sokongan kepada majlis tu lah tak Tapi semasa-masa kita nak jaga Jelas-jelas oh. yang kita jangan jangan pecah tu je Maksudnya kita tadi Kita pergi atas Dilebut Kita tak punya jenis Maksudnya Maksudnya lewatkan dan bila hadir pun kita memang kena engkarkan perkataan. Arti kita memang, memang tak suka. Okay, so itulah yang, yang saya faham. Allah Alam. Tapi kata-kata macam itu kita kena check balik. Kalau ada naf dia kita, kita baca kan. Kemungkinan juga macam yang Ustaz Iza cakapkan tadi. Okay. InsyaAllah. Ah. Kalau nak tak ada guna dia nak buat macam mana. Kalau malu aku pun suka lah. Taklah dia nak nak Ha. Ya, perbuatan maknanya perbuatan memanggil orang atas dasar contohnya al-maqtam atas dasar apa dia uh, kematian ke ataupun atas dasar nak nak takziah ke semua itu perbuatan tu haram termasuklah dengan pembikinan pem, pem, makanan tu semua haram tapi makanan aja tak haram ya, ha yang tak yang yang tidak itu haram itu namanya macam tu Ya, kalau kita makan, kalau kita makan atas rasa kita mengelakkan benda tu memanglah. Membrosyah tapi atas rasa kita menyokok bukan atas rasa. Ambil benar tu dah jadi haram macam cincin itu, ya. Dan jadi cincin sampai kata macam Tapi nasi itu haram kita musyarakah dalam kedai tersebut. Musyarakah tu taklah tapi kadang-kadang kita kena perhatikan. Ada tempat tempatnya kita tak boleh nak nak apa nak lari daripada musyarakah juga. Terpaksa musyarakat Dalam terpaksa musyarakat Itulah itu kita sebutkan tadi Itu eh, bila terpaksa musyarakat Hati kita jangan jangan reza Kita akan makan ya? Tapi jangan reza dengan perbuatan tu Makan tu reza Alhamdulillah makan tu halal Makan tu halal Tapi Musyarakat dengan Apa ni uh, Majlis tu Itu adalah yang tidak boleh Dan kita nak masuk orang pun Lagi-lagi Macam contohnya kita kata Asyah Rahimahullah Asyah kan Isteri kepada Tiraun kalau ikutkan pun dia tak ada nafsu belajar tak lah kan. Okey siapa lagi? Yang yang yang uh, dalam keadaan gitulah kan. Ah uh, dapat tu yang najasi. Sama tak? Maksudnya dia kena elakkan, kena bunuh apa semua tak ada masalah kena elakkan. Tapi dia tak dia dia, dia, dia memilih itu so, dan tapi tak ingkar kan pun. Benda-benda gitulah lah yang, yang menunjukkan apa dia kan kita dalam masalah tu yang pentingnya ialah engkar keengkara. Kalau kita tak mampu nak menyalahi, ataupun tak mampu nak uh, Uh, Memuaiqatkan baca sebut Okay Allah SWT Alam ala. itu pendapat saya Kalau uh, ada Ustaz lain datang Itu boleh tanya lagi InsyaAllah <laughs> Dia boleh bincang lagi tu, Saya dengan itu Saya tutup dengan bacaan Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum Al-Fatihah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum